حقیقت یو وی او ظاهر بلوی حقیقت یو وی او ظاهر بلوی او هر چې بعد ایمان کې دی نو چې څه شي ظاهر دغه حقیقت ته او چې څه حقیقت ته دغه ظاهر ده پانه چې دوالزم نشته دوغل اپن نشته ګروخي پکې نشته خو بث کومشي ظاهر ده حقیقت ته او کومشي حقیقت ته هغه ظاهر ده حافظ ابوای ورپسې بودو ربکم اللذی خلقکم دې زاین صادقین پورې دوه دا وی ذکر کیږي لمبد دعوه التوحيد او عبده ربكم معنا وحدوا ربكم فان التوحيد راس الطاعات بیاور د پار لمبد دلیل د دلیل انفسي بیا دلاله افاقي دره والا قسم او پدې د دلیل انفسي کې اشاره لطيفه ده مسلې د ختم نبوت ته بیا ان كنتم في ريب صدقات د قران چې مستلزم دي اثبات د رسالت له بیا ورپسې فعل لم تفعلوا دا خویف ده و بشر دا بشارت ده ادامیس که فلا تجورو لله اندادن دا نتیجه ده سابق ده یا ایوه الناس او بدو ربکم او طول انسانانو یا ایوه الناس او طول انسانانو افادر ده وکړه چې مخاطب بزاد د قرآن انسانیت ده یا ایوه الناس او طول انسانانو او بدو ربکم وحدو ربکم ایک یو غنی رب خپل واحد رب کوم چې موصول سره د سلینا لابا مقام دا په مقام د علت کې دی تاسو توصول کوم دا وي از هو الذی چې مقام د علت کې دا سیم اول کا از هو الذی ځکه دا الله تعالی اغزا د خلق کوم چې پیدا کړی تاسلا ایل امه المرحومتا امه مرحومه پیدا کړی والذين من قبلكم او انكم سان تخقد تاسونه ايل وامم قبلكم تاسونه ولان دي امتو نيبدا كلي ولم يقل بعدكم لانه لا نبي بعد نبينا ولا امه بعد امتنا ده دلاله انت خطم ختم النبوات فايده شو لو ان امم ذكرواكو درستوا امم ذكرواكو شروستنيش ده بالامته او ده معنا زکادا اللہ تعالی اغزاد دے خلق کم چھ پیدا کری تاسو واللزین من قبل کم آبا و اجداس تاسو لغلکم تتکون دید پارا چې تاسو تقوی اختیار کئی اللزی آغا اللہ تعالی جغل لکم الارض فراشن جغل القلیات والجوزیات تا سلم کی ویلی دی امولا حسن کی مویلی دی جغل القلیات والجوزیات چھ جعل تا پا دو مانو مستعملی بسید پا مانا دا خلقا امواللف پا مانا د سیرا نلنبی جعلی بسید کا جعل لکم الارضا خلق لکم چه پیدا کری تاسو جو پارا الارضا از مکا فراشن فراشن نوز بے مؤول کے دا الارض مفعول شو فراشن اس مفعول نید که خلقی او مفعول واری بغیر دواستی د حرف جرن سوان فو یا یو خلقا یا مفعول واری جعلی بسید یا مفعول واری فراشن مف بحالکوند د دې زمه کې چې دا غړول شوې ده وسما وحلق السماا په پیدا کړې دې اسمان لاره بناا مبنيه بناا مبنيه په حال کې په حال کېوند د دې کې چې دې مبني بنا شوې دی او جعل چې په مناسويری شي نو قال الله تعالی جعل لكم صير لكم چې ګر زولې تاسو په مکا فراش فراش دای دوی دی وَالسَّمَاءَ غَرْزَهَا وَالْأَرْضَ عَصَفَهَا بِنَاءً سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَخَلَقْنَا لَكُم مِّنْهُ جَنَّاتٍ وَجَعَلْنَاهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِتَشْرَبُوا مِنْهُ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَنَرْزُقَنَّكُم مِّنَ الْغَيْبِ رِزْقًا حَسَنًا وَلَنَجْعَلَنَّكُمْ دَرَجَاتٍ عُلَا امسال سرکا وانتم تعلمون وانتم دا جمله حالیه دا وانتم تعلمون احال داره چه تاسو تاقلون انه لا اله الا اللہ وانتم تاقلون انه لا اله الا اللہ تاسو پا دیپو یہ گئی چه لا اله الا الله نجعل لکم الارض فراشن دا دلیل آفاقی سفلی تقسیم منگه کراه بورد بانده و السماع بناءن دلیل آفاقی وزله من السما مان دلیل آفاقی جويکم في ریبلاک چې دې تاسو في ریبل په ش مما د قآنا نلنا نزلنا کې غتن کېتهغتن با تفيل چې نازل کړړې دمونګ غلا غبنا پهې بند زمون بانې ع غ په بند في ان قام الله شې پس في. انه كلام <و> الله پدې کې شک یې چې دا الله كلام دی فاتو راتلو کې به صورت به صورت تصويره سره یو مختصر صورت مثل العصر او الکوثر مثل العصر او الکوثر راتلو کې په یو صورت مختصر من ممثله ده هی ضمير راجي د قران ته ممثله ممثل القران فی الاعجاز راتلو کې په یو صورت قصير باندې مم مثلی خود مثل د صورت قران فاعجاز کې اعجاز د قران په یوه هم مسله ده یو لوی مولا به کې خطا شوی ده اعجاز د قران د ډېرو وجوه سره ده په اعتبار د ترتیب د مزامینو ده په اعتبار د بلاغت او فصاحت ده په اعتبار د اخبار او مستقبل او ده و ما ایلازالکا. او یو مولا د مولوی حمیدالدین فراحی هغه وایي چې قران معجز په مصاحته او بلاغت کې نه تدا نه ښکلام ویل شي ان لله وانا الیه راجعون هدايت ته خدای ورکل دي هغه دی دا موجز ده فقط په اخبار مستقبل او مستقبلاو کې د مستقبل خبرونه ورکیږي د بل څه تن شو ورکولې هلکه دلته الله تعالی چې تحدید ب ولاغاو کوي نه په بلاغت او فصاحت کې کوي مشرکیني مکه مو خبرین د مستقبل نوچ چی ورته چیلنج وکړه هغه بلیغان فصیحان الله تعالی ور تحدی او اجباء مقابل او کی بلاغت فصاحت کی فات راتل کہ پیو صورت قثیر بانے مم مثلی د د دی قران نا فی یا فاتو راتلو کہ بی صورت پیو صورت قثیر بانے مم مثلی مم مثلی ذالک النبی د د دی پیغمبر نا رجلا لم یتعلم دا سے سڑے دے چ چرتے س شیز د کلمے نو دا سے ها مثال را ولی چې دا سے کلام وای ودو شهداكم اراو شوعداكم علماكم شوعداكم علماكم ودو بل اي تاسو شهداكم علماءكم شهداكم علماءكم علماء ماهرين راو بل ودو شهداكم راو بل تاسو علماكم علماء قبل من دون الله في مقابله الله فمقابله الله تعالى كه الله مقابله خپل ټول ماهرين راو بل لقد قران به خدای کلام نه مني نو مقابله او خپل مليانو باندې وَدُوشَ وَاتَاكُمْ رَاوَ بَلَيْتا سُ الْعُلَمَاءَ خَلْ مِن دُونَ اللَّهِ فِي مُقَابَلَةِ اللَّهِ فَمُقَابَلَةُ اللَّاهِ كِي إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَتَاسُرِشْتُنِي فِي فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلَامُ اللَّهِ پدې خبره کې基督ي چې د قرآن د خدای کلام نه دي فَعِلَ لَمْ تَفْعَلُوا كَذَرِتَاسُونَ كَدَاكار فَعِلَ لَمْ تَفْعَلُوا كَذَرِتَاسُونَ كَدَاكار وَلَنْ تَفْعَلُوا أَهْرَجَ نَشَيْءٍ قُولِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا سلب الفعل کله سړيه او کار کول شي خو کې نه کار کول شي خو کې نه دا سلب الفعل دي ولن تفعلوا هرګز نه شي کولې سلب الفعل کولې نه شي کتا سونه کدا کار کولې شي خو نه کله سړيه کار کول شي بیا قران معجز نشي کدی قران مقابله کول شو کولې نه نو بیا قران معجز نشي مقصد آیات قران اعجاز د دیو جنې ورپسې ولن تفعلوا در کې ته دا سلب استطاعه الفعل او بیا کلمه د لن چې کله داخل شي په مضارع دا وی کې اضافي توړه کلمه چې کله داخل شي په مضارع ندام مدخول مسلوب کای د عبدل اباد لپاره لا تفعلون لا نافیه دا په مضارع داخله ده لا تفعلون دا نفد عبدل اباد لپاره نه کای تاسو کوي کار لا تفعلون تاسو کوي نذاکر دا نه په د نفس فعل کې بغیر د کید دا, دا بدنه الن تفعلوا تاسو نه شیدا کار کوله تر قیامت پورې دیو جن څه کوم ځای لن سره نفي دول ولغاری عرب نو حالت ورته سلا د حتار اوري بیا دا ولي کوي دا کیاو په یي نفس حالت ورته سلا د حتار لري لن نؤمن الک لن نؤمن الک بس کدا خبر نه دا دا پورې تر قیامت ایمان درلود لن نؤمن الک ح تو ن لینا کتابه نهکرهو ایمان نه رالو البته کته ییکې کتاب را بیا برړو نو نف د بد نشو شو. ف لم تفو ک تاسو نوکه دا کار وال لن تفاال جزې کول نه شي یو ما نه دو فیل لم تفاو لم چې داخل شی په مزارې نو نف ماضی فاده کو د ته بله د څومره قو چې د تاسولس کاره ک ویللي دي د د مقصم داره چې دا قرآې تجربیقه فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَتَاسُدَاكَار نُكَلَ پَماضی کې وَلَنْ تَفْعَلُوا أَنَي شَيْءَ کَوْلَ پَمُسْتَقْبَل کې نَفْتَقُ النَّار بِيَ دُوزَخ نُوي رَګ کې کَنَ خُدای مَوْرَکَّا بِيَ دَاسِ دَتا جَمړې رَخو لَګېدا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَتَاسُدَاكَار نُكَلَ پَماضی کې وَلَنْ تَفْعَلُوا أَنَي شَيْءَ کَوْلَ پَمُسْتَقْبَل کې کې مُمْنُو کَړلَ دَ مُقَابَلَة مُسْتَقْبَل کې مُمْنَ شَيْءَ کَوْلَ دَ مُقَابَلَة نَبِيَّ طَال دَ پَارَ يَوْلَار فَاتَّقُوا قذان بچکی ده اورنا فتقنار قذان بچکی ده اورنا اللاتی اغاور وقودو الناس حتبها وقودو انسانان دی انناس انسانان دی والحجارتو چخوشک انسانان والحجارتو نو الناس کله افلام قحدید چخوشک ا دغیر د غیر الله انسانان عبادتان دغیر غیر الله دي والحجاره او معبودان دي ما والله حجاره معبودان دي ما س والله اطلاق په دې معبودان د حجاره وشو في انها لا تستطيع شيئا كل جمادات چې له کې جمادات څخه متصور نه دي د دغې معبود بن دون الله نوم متصور نه دي فلانه توبه علامه توبا سم کاڼه دي نه کاڼه دي کټشبيده په يو وصف دا وسافكي د تشبيده ما ابودان من دون الله دای د حجاره او سره وکړه وصف دا وسافكي چه خوشاغ دغه ان ناس او عابدين د غير الله دي والحجاره او ام ابودان ما سے او تایید معبودان ما والله ول الله تایید انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون تفسير دي قرآن فا با قرآن باني منفصلا امو أصل بيلي ولتا قاعدم بيلي ولتا ما تعبدون من دون الله حسب جعنم تاس واس تاس ومعبودان من دون الله دار جعنم خشاك اعدت للكافرين هويئت أصلا ووزغن هويئت أصلا ووزغن تيارشوير الدعور أصلا ووزغن للكافرين هذا كافران ودفارا اغدهم منا اعدت هويئت تيار شوه ده تعذيبن وغقوبتن تيار شوه ده تعذيبن وغقوبتن للكافرين ده پارد كافران وعمل مسلمون وعمل مسلمون فإنهم يدخلون إلى النار للتطهير والتنظيف هذا تعذيب ده پارخده دا ين داخل مومنان مومنان ده صفائه ده دا پارد داخل سره پارد داخل ده دا پارجده دا جنت أهل وغرزي صفائه شه غندون وره پوری نخطي ده لكه اس نو لوحار ایده اور بٹایتا ورنان باز جزنگ تیلریش تا مسلمانان چې دو زکتا زید دیده پارا چی دو گناه انو زنگون تیلریشی خواه نو کافر کے تعذیب مقصود دی او په مومن کی تطهیر مقصود دی اہمہ مسئلہ نفس نا تقا یغبر غنہا بل انسان شرط تعبیر پا انسان ان کو لیش دے دا حالم مجرد سر تعلق ساتم جو هرون مجرد د جو مجرد دے دا جو مجرد ده حال فی جوهر مادیه ده حال شوهیده په جوهر مادی کی او هو جسم تاسو الهیات نه دی ویلي شرم اوقف ک الهیات اوه ده جوهر مجرد ده او حال ده په جوهر مادی کی ماده ده فيه ها تلویز مادیات کې تلویز ده الهیشت زندگی ده و اما المجرد ففيه التنذیف ذیک تنذیف ده تطهیر ده صفائی ده نا ترانسپیرنت دی شفاف دی جوهر مجرد ترانسپیرنت دی او مادی د کی کدورت دی حړواله له پکې نفس مجرد چې د کلاحظه په جوهر مادی کې نو د ملوث کیږي په علایشنو د جوهر مادی باندې یا ملوث کیږي په علایشنو غندګو د جوهر مادی باندې الا من طلب بصره بالتالیمات الہامیه چاچه لا سلوغول په الہامی تعلیماتو وحی نفس دا صاف او شفاف پاتی پماډه کې دن نه هم به صاف او شفاف پاتی پماډه کې دن نه هم درميانې قارې دریا تخت بندم کړې بازمی مي ګوي کې دامن تر مکن هوشيار باش ا شیر وتوري کين لو پويږي درميانې قارې دریا تخت بندم کړې مزګتا فارسی ولې دا ها بیا څوبر ژوندې ستاد نه نه کیږي درميانې قارې دریا تخت بندم کړې بعض مي ګوي کې دامن تر مکن هوشيار باش سړې په یو تختصورتي کښته ني چني ورتني دیوالونو ورتني تختي دا موجزن دریاب مې اسکي او بل په ابتلا کوي چې خبردار لمن دي ګو علم دنه شيخ دریا تخت بندم کړې بعض مي ګوي کې دامن تر مکون هوشیار باش د شريعت معنا دا چې دا, دا جوهر مجرد په مادی قاله کې د نه پروت ته خو د تلويست د مادیت په محفوظ ساته او دیو یو محفوظ څنګه پات کېږي تلبوس بکه پیدایات الہامي وبانه وحي بانه دعالم مجرد په تعلیمات او اوس کوم نفس د ملوثي په ماده تلويث نه الله تعالی جنات تیار کړی د هغه نفوس لپاره چې کوم نفوس هغه خپل تجرد برقرر ساتلی وي دا عقلن ثابته خبره چې ته نفوسو نفوس خپل تجرد برقرر ساتلی دي اوس کوم نفس چې تجردی کافی دی خو څه تلويث ور پوره د مادیت نه الله تعالی د هغه د تطهیر تنظیم کولې دوزخ کې چې د ازنګ تلویزی نو زو مختون او د اوقات لپاره تطهیرن باغیا بطای تورنه استېشی او بیا د اغینه بعد جنت توبوت لېشی نار الحیات کې به غپور کې جنت توبوت لېشی او هر چې نفس دا کافر دی نو د خپل تجرد مکمل طور فنا کړې دی د وجہ فساد داخې دی دا نه د تجرد مکمل طور فنا کړې دی زکات چې د ذاته مجرد د الله مقام دا یو عبد له ور چکه کوم زکه مجرد ذات ذات ساتل کارو اغه زای معبود من دون الله یو شی مادی له واست ده د مجرد ذات په ځای باندې ودرول نو د نفس تجرد مکمل طور فنا شری ده نو دغه جسم او نفس دا دواړه مادی دي په مادی گندګو لړل دي لہذا خلود فنار دغه مقدر ده خوا. خلود فنار دغه مقدر د تعذیبا نو د خلود فلسفون معلومه شو چې کافر به فنار ولی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّلَ عَلَى خَشَاعَةِ وَالْكَثَارِ آمَنُوا چې ایمان راوړل دي او عمل کړی دي صالحاتو ان لَهُم بِأَنَّ لَهُم جُذِيدَ پَارَ جَنَّاتٍ باغونه دي تجربه هيږي به منته ته امن تعطي اشجارها دلان دونه من اربعه انواع نیرونا دسلورو نوعه محمد کې ذکر فیا انہارم مما ان غیر آسن انہارم من غسل مصفا انہارم من خبر لذت للشاربین وانہارم من لبن لم يتغیر تامو کلما رزقو منها من سمرت الرزقا هر واری رزقو منها چروز کلیش دویتا رزقو ما نا اوتو ورکلیش دویتا منها ددگ جناتنا من سمرت سمیوا رزقا پہیسیت در رزق رزقا تمیز دے قالو نوائبدوی حازال lainذی رزقنا من قبلو دا دا میوا دا مسکورمیوا حازال دا مسکورمیوا اللذی آغدا رزقنا چراکلی شیع مونتا من قبلو مخیر دینا حازال دا سیو اللذی آغدا سیو رزقنا چراکلی مونتا من قبلو مخیر دینا فی دنیا. وُتُ بِآراتل بکری شیوی پدې سیوانو پدې میو باندې متشابهن متشاکلن اسمار الجنه به اسمار الدنیا متشاکلن اسمار الجنه به اسمار الدنیا ولیکن متخالفه فتوم خو ان کې چې را خر اقرابا عالم پاک د جنت د میوي د دنیا د میوي او بل سره مناسبت ده شکل به دنیا د میوي ولې چ رغبت د انسان پیدا کیږي هغه شی ته چې لذت یو شی ورته قولن یا فعلن معلوم وي خو سيو سره دغه چپلی کباب چر د قتلینه دي چپلی کباب هغه ورته قتلینه پلار روانو او کلائله یې دی له ا چپلی کباب کېدل دا ورته تقاضا نه پیدا کیږي ځکه تی خبر نه اجلاس شی دي مدام وتشکیل د اسمارو دنیا سره رزق الله تعالی پیدا کوي چې ستاره رغبت ور پیدا د امولک الله تعالی بل ځای متشابهن او غیر متشابه نو متشابه هن متشاکل هن و غیر متشابه و غیر متماثلن فی التوغم خون بیده دنیا دمیو پشان نی قالو نوائبدوی حازل لزی دا می و دا روزقنا شراکلی شیو مونتا من قبلو مخکر دینا فی الجنت قبل ساعتین او ساعتین اخوم آغا سیو دی چو سیو گنٹو لاندی منگو خوڑو آغا شان سیو دی خود جنت دا هر فرد دستماری توغم دا زان لغلا هی داری خواد یا بدی تفسیر دې دا معلومه شو چې دې یوی ونسي وان بې دې یو خوند دیو د بلې دانی بل خوند دې یورنګ سیوان بې دې یوی به یو خوند دیو د بلې دانی بل خوند او درې محمد الله تعالی له لاله فرمای پاس دې چې اجر د دې عمل سره مناسبت وي لوم او دا زایمو حواله په سبب دازای وایو تم حواله ور هر چې جزاد اعمال ده د دې مناسبت د اعمال سره لہذا جزاد منز په جنت دا به یو میوه په شکل زمون او جزاده रोजी دا, دا به و میوه په شکل دروږي غمبه با الله تعالی ماضي او مشهد شکل تا ته دروږي او چا ګورستا موږ دل تمام متشکل کړي دي دا داغه دا شکل تا شکل, شکل به د خلای په نسبانې سي دا باندې جنت کیو د کوم ځای جنت کې چې نه مسکل سره مربعه دا مثلث دي دایره دا محيط ته متواضع الزادې معین دي سبلا دا مستحیل دي څنګه رفقم انداز باندې نو الله چې دا استعذ موصک ادمو در شکل دی او دام او د دغه منځ کمه جزه چې پتور د میوه د خوراک یا د بل نعمت میلاویږي دا ټریډ مارک پېخا څه شی به ا ټریډ مارک وږي ټریډ مارک پېجنې کنو چې دا د موست ټریډ مارک تاسو کتلې د کمپنو په دعاوانو باندې کمپنو همدر دعاله دښنې پانی پړې باندې نو په دا په پانو سره دا معلوم کی چې دا لبوبې کبیر د کومې کپڑے جوړ ده همدر جوړ ده او اغا والا هغه به باندې هغه لاندې سلندر جوړ کړي کرم به نو چې اغه شکل وګوري په دې باندې دا تریپل زماني ده کمی کمپاین جوړ دی دا د حکیم اشرف والدې نو د ټولو عبادت او د بندګو ځان له ټریډ مارک ته نو کم څو چې تعالی راشي ا مصلس په مثلا جوړي نو مصلس دا مثلا د مانزه ټریډ مارک ده دا مانزه ټریډ مارک له موږ راغلی مونږ راغله بل سه دې دا جزاء مماسل د عمل جزاء مماسل او پرمتاست حدیث او روایت کړل نبي صلى الله عليه وسلم فرمات ينطح المسك واوراقه الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر نبي عليه السلام ید د سبحان الله کلمې په شکل د الحمد لله کلمې په شکل د الله په شکل او الله اکبر په شکل جوړي پر نو فجت الکه دا قبره کړه و یبدو هذا الذي هذا الذي هذا هذا الذي جزا او غعمل جزا جزاه غدا رزقنا وفقنا روزق نه وفق نه چې توف کراکری شو ممنتمل قبلو مخره دی نه په دنیا کې داسې دا د دنیا د موز بدل دی. داسې دا زمون د دنیا د ذکر بدل دی. دا مالته دا د دنیا د روزې بدل دی نوذا جزاه غعمل ل وفق نه من قبل في دنیا وو ب راتل بهکې چې په دې وبانې متشااب متشال د غمل سره. ولهم فیها ازواج پارفیہ پدے پا جنت کے ازواج جوڑے بے متہرهتون پاک شوی و هم فیها خالدون ازوی بدے جنت کے دائمون مؤبدون دائمون مؤبدون ولهم فیها ازواج ابیل پارفیہ پدے پا جنت کے ازواج جوڑے بے ندا یا بیوی ازواج دنیا لکه څنګه حدیث کرا دی چې دنیا کې د سړي کو منخذی کم خاوند ته وفاصوي اخرن يا کوم خذا وفاصوي د کم خاون په نکاح کې اعتراض ختم شو تاسو زین کې به دا یو خذا دوه دینه کوم نکړی دا به کوم خاوند سره نو کوم خاوند ته وفاصوي اخرن یا دا وفاصوي د کم خاوند په نکاح کې نو دا به هغه په کلا چې دواله غند الله مغفور وي او که دوه خاوندان غیر مغفور یو یو مغفور یو دا خذا مغفور یو يا فو تغین الکو یو خبره ثابته تر هم پا ازواج نو هم فی اذیل پارا پدی جنت کے ازواج ازواج الدنی ازواج اللاتی دنیا هاغه خدی کیدا په دنیا کې نو بیا متوہرا صیغه د اسم مفعول دا خپل حال لغه متوہرہ تطهیر به شوی دنیا کې خنډی پوزا باید ابلغه می راته او غون نیو بلاتلی حستر کې چچونی شي او حیا ورته راته قزورات تلاوتل د خلی بویته تو او دنیا کې دا خصه په ډېټولو مصیبتونو کې کړه وا او چې کړه دا جنات له نو خدای دا موصوب وکړه په توصیف د تطهیر باندې متطهرات چې تطهیر بکړې شوی متطهرات عن جميع ما يكرهه الطبع دا به پاک کې شوې د جمله غسیزونه چې طبیعت دا غینه کراحت کوي کړه طالب ډډه کا ته پوښته یو طالب د اوس په دې فوج کې لوی دی په فوج کې ان لوی صوبادار دی لوی صوبادار ان دا سم است انا غدي ذاك تپوسوك لذاكي تپو ما يمتحره عن جميع ما يكرهه التبع صحيح انا غبچتمانه تپوسوك بچتمانه تپوسوك وجه متطهره عن الجماع املا متطهره ها عن الجماع يكون كذلك لمثلك الغني صحيح ما سبب لك تپوسدوك اذا يكون كذلك لمثلك الغني واما لمثلنا فلا تكون مطهره من الجماع <سرح> صحیح څنګه پیسې بست د چا پردی مال کنه ولهم فی ازواج مطهره ادویله پارا پده جنت کې بی بیا نه به مطهره عن جميع ما یكرهه الطبع چه انساني طبیعت تکوم شینا کرا سړی د پوزې د وبونه نفرت کې جده سترګې د نفرت کې د بلغم مې او د مطیازونه او د حیزونه ارضی سننداز زمری ولهم فيها ازواج مطهره اکدا ازواج هغه مخلوق وی جنتی لکه د دې باندې آیاتو نه د قران او احادیث د رسول پاک نو بیا مطهره او معنا د طاهره ده تر دې تطهیر شول نه دي دا تبعن طاهره پیدا دي ولهم فی اضل پارادیز جنت کې ازواج بیا نه بی مطهره طاهره او هم فی خالدون ا د جنت کې خالدونه دائمون مؤبدون ان الله لا يستحي داده زاینا داولیک ان الله لا يستحي تر الخاسرون pore دا متالقات دا دعوه توحید دی چې الله تعالی و توحید والا دعوه امن او بදු ربکم او بදු ربکم رسالت والا دعوه امن صداقت القران والا دعوه امن ان کنتم في رب ما نزلنا نو مشرکین اعتراض وک چی نه منو او زکه نه منو چې دا کوم کتاب موږ باندې زور راکړي د تسلیم د دعوه نو دا کتاب د خدای کتاب نه دی ښه سلیکه ورته د پې نه پويږي دا کتاب د خدای کتاب نه نو دا وای څنګه و د خدای کتاب نه دی هغه وی ولو کان کتاب الله لما کان فيها ذکر العنكبوت دا د خدای کتاب و دې کې بلې جوړاجي تذکرې نه وي ولما کان فيها ذکر الذباب ذکر وبکې نو خدای دمر له ذات نه مشانه او ماشي او جوړاجي ان ذکر کړي زورې به متن فنستمعوا زیین ت دوونه مندونه لالهله یخکو باغ وب تسکه د پهکې مسلولهیننه تخصضو مندونې او ل کم کبوت اغ د هن کبوت ذکر دی پهکې. نه دومره ل زیاتې او د هن کبوت تسکرې کوي د زبات تس کې دا دلیل د دی دی چې کتاب د الله نه دی نه چې کتاب د الله نه داوا سنګهنو چې کتاب د الل نه دی نه دا اییهڅنګه و منو. الله تلا جواب وررکو. چې کتاب د الله دی. ماشه او جولاګې خو لا غټدي. دا مچ او جولګه دا خو لا غټ دي د دین په جوڅه کې وړوکې شه ماشه دي خدای د ایزاح د مثله لپاره د ماشی ذکر اوم نه پریدي د ایزاح د مثله لپاره د ماشی تذکره اوم نه پریدي او مقصد د ذکر د دې اشیاءونه ابتلاء المؤمنين والمنكرين دا مومن او د کافر ابتلاء ده ان الله تا کې سره الله تعالی لا یستحی لا ځکه حیا څخه په قلب ده خدای قلب نه لري نو وصف د قلب هم نه لري اما تاسو ته به ځایي ثابتوي له اصول کې مې به ځایي ان الله لا یستحیی ړې ځل کوم شېنه حیا کوي ترک کوي کایې نه ان الله لا یترکو ان الله الله تعالی لا یستحیی لا یترکون پری دی عین یذرب ما سلام ما بغوزتن ان یذرب ان عین بیان چې بیان کې مثال د بغوزې دا کلمه ده ما دا نه کړده موصوفه ربما بعد باندې ایں یذرب مثلا ما چې بیان او مثال مثال بغوزتن دماشي بغوزتن دماشي فما فوقها یاد عاشه چې فوق د بغوزي نه ده فل جسته او الخسته او جسکه ته فوق ده لکه مچ د دې نه غشته یعن کبوت او, او الخسته یا په خصیسوالي کې ته فوق ده نو چې دماشي نه د غیب بدن ورکوټوي چې فل جسس نغړ بدن ته مراد, مراد ده فلخ سش دین وړاندې بدن وړاندې بدن مراد ده زکا چې غارز د باري جو سي د شي سره نه حکمت سره دي چې حکمت پکې سره دي فاما الذين امنوا ورجا کسان چې باندې اورده فيالمون اخ يقدر لري فياتقدون عقيدل لري انه الحق من چې دا الحق نازل دي من ربيم جانب دربد دونه انه چې دا نازل <سؤال> د حق میربیموه له نه کفرور چا کسانه چې کوفرې کوې قورونه غویئ ماذا یوش کوم شي ارااد الله او اراده کړی د الله تعله بهذا په د بغوزه و غیرره هابانې مسلم د حثیت د مثالله یزللو کومرا الله بی په د مثالبانې کكثيررن ډې خلک وَيَادِي دَاعَتُهُ كَيَذِيبُ وَاصِتَ كَثِيرًا ذِرُتا وَمَا يُذِلُّ بِهِ نَغْمَرَا كَيْتِ بَانِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ مَغَر بَدْمَاشَان فَاسِق ساده ترجمه کیجی بدمارش شیخ التفسیر مولانا لاہور رحمتہ اللہ علیہ عرب فاسق ترجمه کی بدمارش باندہ وَمَا يُذِلُّ بِهِ نَغْمَرَا كَيْتِ بَانِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ مَغَر بَدْمَاشَان الَّذِينَ آغَ بَدْمَاشَان يَنقُضُونَ قَذَلَّ يَنكُسُونَ وَلِكاف الْثَا ینکو سولا چه ما تیدو اعاد اللہ وعدد الله تعالی مم باد میساقه مم باد احکامه و عبرامه پسد ده چه دیداغه احکام او عبرام کنه ده بل اعترار فا اقرار سره نموراتینا میساقه ازل ده موراتینا میساقه ازل ده تائید وَعِذَ خَذَ رَبُّ كَامٍ بَنِي آدَمَا مِن زُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ <بَلَى> أغمي دا دا و أشهدهم الانفسيم ألست بربكم قالوا بلى ها غمی ساق دی بلا سره توثيق کڑے دے دا اگی ابراہیم احکام دے او دی اس اللہ پہس دے رب نہ منی دا بدمان شان دی زکا کی دلیکلی کاغز نہ ہم سڑے انکار نشی کولے بدماش تے انکار کئی خ دلیکلی کاغز نہ ہم سڑے انکار نشی کولے بدماش تے انکار کئی خلق ورتے اس پاگے بے منی سو رسخت کر اگر اخدلی ونیز ویده اللہ <سؤال> تعالی <سؤال> چه بدماشا ناگلی چه لکلی که آغاز نینکار که اقرار اکلی ده کنفیشن اکلی کنفیس کلی اذا خبره اعتراف اکلی چه بلا انتا رب بنا اللذین آین قزون قاتل لائی وعدد اللہ تعالی من بعدمی ساقی پسد احکامو ده ابرامد ده قادنا و ما امر الله به این یو سلا و یکتغونا ما آغا وصلت سواد سره ما آغا و امر الله او چې امر کړی دی الله تعالی به پاګیبان ايو صلاح چې داغي وصل وکړي شي هغه جوړ دې اوسه تلشي نو مراد دې وصل نه ايمه هو وصل بالله باعتراف ربوبيته چې تا ربوبیت منل دي الکه دې کلی کاغذ نه انکار مکو وا خدای سره بل ټوله رښتې ختم شي هم کوم کړه سړی ته داوو فیصله کې ملګری اوس یو ځل له ور سره منل دي رښتې بر ور سره ټوله ختم شي دور ډیر نه لزر روپۍ وی منل انكار دمكه اخلاي له ركه فليتقو بقسمه كي شرغان بمونجه فيصله وكيدل بارتابان حج ثابت مره هو رشتي مشتي بم تولي خط مش ما امر الله بان يوصله وصل مع الله دا, دا ما امر به ده انكار كيدلي كلي قالتنا ما رشتي تولي شو كاي نال وصل بالله يا اصله بالرسول وصل بالرسول مراد يا مطلق الصله والقرابه الى قرابه خيال نساتي ويقدرون ما الله به ان يوصل ويفسدون في الارض افساد کوي دوی پزما کوي ويفسدون فل ارض افساد کوي دوی پزما کوي اولای کدا کسان وملخاثرون خار دوی پزیان توان کوي دا توان یان دي کیف تکفرون بالله دا لا تر بكل شیء ولیم پورې دا ارځه یان د مستقل تقریر دی دا ټول قران یو بل سره لګیدل دی دا بیا متعلق د دا است دي چې ګور الله تعالی خالق د هر شی دي عالم پارشه دي محیاوم میته تاسو الله لا انداز م پیدا کوي غیر الله نہ معبود مجوڑوي دا صفات په غیر الله کې موجود نه دي كيف تکفرون بالله يس تاسو کفر کوي په الله تعالی باندې وکنتم امواتا حالداري چ تاسو امواتن مړوي وکنتم امواتن حالداري چ تاسو امواتن مړوي فاحیاکم جون دیک ریتا سو ثم یمیتکم بیا بملیتا سو ثم یحلیکم بیا ب جون دیک ایتا سو بیا د الله تعالی تتا واپس کوی شی نوځیدا اهم سائنسي مسله سائنس دانان خپل تحقیق کی وی چې د جامادات کیمیايي عمل سره د بیجانه سیزونو کیمیايي عمل سره غیر نامیاتی مرکب بیا نامیاتی مرکب او بیا او ژوندې سیل مرادي وجود کړهغه خلیه ژوندې خلیه مرادي وجود کړهله او د اغه ژوندې خلیې نه د انسان تخليق وشو او دارون وای چې دغه عمل سمندر کې شروع دروستو ساينس دانان وای چې د سمندر وسعت زیاتو نو دا عمل په اغه جوهر کې شروع جوهر دندوکې چوی د سمندر کارې ته هډې دونګې نه د کیمیايي عمل سره دا ژوندۍ خلیه دا په دغه جوهر کې پیدا شو او قران کریم ته هم تعبیر کړي پسولالم انتين باندې ولقد خلقنا الانسان من صلاله من تن چې دا کم جهره جوهر کې کمل له هوا دنه مې ادم السلام پیدا کړ چې کایي کې ژوندۍ سیل موجود وخه ای کې خلیه موجود و دا هغه ژوندۍ سیل نه تشکیل د انسانو شو نو و امواتا تاس جمادات وای فاحیا ژوندۍ سیل نه پیدا کړی ثم يميتكم بیاو ممروم ثم یحیيكم او بیاو مجندکم ثم الیه ترجعون بیاو دی الله ته واپس کوله شي او هغه نامیاتی سیل هرغه له انسان تشکیل شو چونکه دغه شی به نادر ترکیب نه او پاهر مرکب کی بیا انحلال کیږي کوم شچله مرکب کو بیاو تحلیل کیږي تحلیل الاجزاء او دغه تحلیل د اجزاء او دغه عبارت ته مرغنا مرشی وړچې ابتداء نه مریض اټولم لري مرز کې تیر شي نو هغه مرې نسبتا او ځکه نسبتا کم شي انحلال د اجزاو زیر کېږي ځا اجزا یې وبله زړه منحل کېږي ډیله ډاله کېږي لا سخته یو بل سره تعلق لري او په اسره لا سره خلیل او د روان په بل غړوي کېږي ځکه ان حلال د اجزاو شوري د روان په بل غړوي و یو طرف ته سر لري خپل بدن تمام پر دیشي په پیرایږي او کسه وکړي لکه ظاهر نه هضميږي نه سسکه او نه سخهړې شي په پیرایږي لکه شمه د سحر آفتاب د جمی بیتا با هم بے تاب هم جړې شي په پیراي کې او مرلا کړه پس د مرګ بیا ژوند دي شي هنيش دا چې څوک دلمې شي په پیراي کې اے رحمانه پیری هڅه عجز دي دا کورستم یزړه په سوي شي په پیراي کې وځي چې انحلال د اجزاو شروع وي اجزا دی یو بلنه د وداکیږي تعلق دی لښ تعلق دی لښ حتی چې سپاینل کارټ نملاتیر دیګه نملاتیر نملاتیر بدن بازي فنکشنز دي بازي وظایف نو داکېږي د دماغونه د ټور کنټرول که سړې ویخوي نو کنټرولر دماغ ویخه که سړې ویخوي نو کنټرولر دماغ وی د لاس حرکات کنټرول کوي څو مخ کې شاورو څو شه د خپل حرکت کنټرول کوي څو که سړې ودی نو دماغ چټي وږي که سړې نو دماغ چټي وکی او دا سپاینل کارت څنګه دملای تیر چی ورته منګوي دا دملای اډوکه ریل کی هډي نو دماغ چې کله ودی کیږي نو سپاینل کارت ته وځي فور کیږي وایز لګ آرام کو ته صدر په پا هیڅ کار کوي کا لکه غلام مساح خان چې بارلش و سیم سجاد تا. شه ورس پاريخه نو بیا اخبار کې راځي چې کایم مقام صدره پاکستان وسیم سجاد نه کار کایم مقام نو چې سره ودی نو بیا کایم مقام صدر څوک دا اسپینل کارت وی دا تیر بیا سړي باندې مچ کېنی په خوب کې نو نور دی ودی پته مچ پکېنی نه لاس داسه وای کنه وای بدنې غریږي نو سره یو دوه کپړونې خوب باني ودی خدای زړه ښه کوي نو اس کټالتہ دا وای چې دی غرزان کوي یاله خدای ورکو ودی نو موږ اسپاینل کارت پلکار شروع کوله ده بیا دا هیڅ ناقص اسپاینل کارت کیخه چې دی ما ودوشي دا قوت د اسپاینل کارت کیخه دا په جړه چې اړې راړي اسپاینل کارت دی اړې هې به کنټرولر د قائم صدر دی دا ډایرکشن په خوب کې هغه انسان ته دی ورکهيسا هغه انسان چې کده ورته بالکل پدیم لا کې دی دی ځای ده وی وړ په نن را برابر کا خپل سن ځانل څړې دی د ګرمای ساتور ته وشي پانل کارت ورته وو د خپل ستمدا چې 50 50 نه 50 باندې وای او, دا دا باند. او, باند. او مخفل بربند کیږي دا صرف سا ساينس نه دا ساينس د ټول امور فطرې دي قران به خپل ستات باندې لا جاله قران د خالق کلام دی د فطر د خالق کلام دی بالکل دا متاسه زګه وي دا فلسفيز د کوي نه ان ایمان وو بصیرت والے شيخ ایمان ولا يقافون بالله الا چې بصیرت تول سي نه لو مطلاين نه نه لريږي اږي بصیرت تنيره سي دل نه سره د لو د موترز ذات راستي کوي ته موترز ذات بیا چې بیان تم بیا أنت نو غریب ټول قولي قولي شخدا یکچاره باندې اعتراض کړی چې اگر کله به په پیدا شو موندله دنیا خراب لرته نه است پیدا ټول خرد یی چې شنو دي په دې ځین کې بلدا ټول حمر لرته نه هیڅ شی باندې پویږي چېک به بیا لږی بل حجېک به هغه حش حشک به ورته نه دی لکه یو علم دی او سره مشاست فلسفه خامخاو ول او د کوي خامخاز سره مواقف خامخاز نه تاسو نه دی ویل الهیات موندل کوم اله یو علم کوم زړه بیا د او رجع يا شيخ بالاصل دا زماكيتا زكيتي هرمر انسان دا بدن رجا جاتكي زماكيتا ويسو دي يري نورجا جاتو شو او كب مايو قول رجا جاترا او كزناورو قول رجا جاترا او كدفنديك قول رجا جاترا رجا مندال يوصلتا بنخانا دا نك نيكي دچ انسان على اسمانتو بمراجا بكيكي دا او ده خاورو ترقاورشي النبي عليه الصلاه والسلام فرماي شو كل بني ادم ياكله التراب الا غضب الذنب رسول فرماي شو طول بني ادم خاوري ولد فاینل کارت او د تیر سیل دای ژوندې پاتې هغه ژوندې سیل چې د کوم نه ادم علی سلام او صلوات و سپیداره د حج بوځنه په قتیل هغه ژوندې پاتې قالوا ما حج بوځنه بیا رسول الله صحابه وجد حج بوځنه نفسه نبی علی سلات او سلام هغه ډول ار بي بيونه کې د سپینو قرب ذررات چې توبانه قربین قربین ورته لږه نبی ابو عمره فکر ورونه تیږي په رکه فکر بس پیدا او په نه د د اومل د جن الله تعالی سره ام لوګالو که او حیوانونو کي نظر سره دې باندې ریسرچ وکړه دې باندې ریسرچ وکړه دا هر یو سیلب له اواز سره کې زمای یو خالق او خالق دی چې هغه مالا به حرکت او دا عمل ادا خصوصیت ما کې په صاحب او حج بو جنب څه نو د سیل په هغه ځمانه کې نن پنځله سو کال وړاندې بل خت تعبير مې شکی په مثال باندې نبی عليه السلام می خربلې بو جنب ته حبته قرب د dane وړ کشي دور ساين د دو هر ژوند شي نه اغه سیل راوادي د هر ژوند شي نه اغه سیل راوالي خلیه راوالي او اغه خلینا اغه شي پیدا, پیدا, دو پیدا یاد یاد جارینا. جا جارینا. کی اغه خلینا دې ساين اغه شي پیدا کی د دې ورته وای پته پیدا کیږي اته لخت نه یا د جړې نه د جګړې نه د لخت نه یا د ثغوم دې ساين چې دا سټیل دا جوندي خلې اغه د غونې په دی پان کېم لکه جړه کې موجود لخته کې موجود ثغوم کې موجود دا نو په پان کې هم موجود ده پان روالي کیمیايي عمل ورته چوت ده پان نه شو کلچر په والا باندې سیل دې اغه ولا پروموت ټاکا ولا ور, ور کی دا چې بعد اقرن تر باز بعد اقلاً تاكم جواندیش يو سلکة تعالى فلاس درغه اغینا غاب اغشه لاموری کخورو کی کهار زائوی ده جواندی <متنقل> كيف تک فرداتم فاحیاكم اوجد اللہ تعالى وهذه صفر لا يوجد او مصر اما أم في الارض جميعا او والذی خلق لكم ده ایت کی اس دو دواقان جنوری يو دا چه خالق دار شه اللہ تعالى ده او بل دا چه عالم پار شه بانه اللہ تعال بیداکڑے دې لکوم ل انتفاقکم دې انتفا تاسو لپاره پهل ارضی هغه ازما کې دې جميعن طول پهل ارضی هغه ازما کې دې جميعن طول الّذین آتسانن خذونا فادلای جمات ایبو فادلای او وعد الله تعالی بمباغنی ساتي بمبر بهکامی و ابراهیم پس ته احکام او د ابراهیمنا من بعد نيساكي فست احكامو دي اترامنا تمضغوديانا ويقضعونا اكد كيدي ما آغا وصلت ما عبارته تو ما آغا وصلت آغا جور الله وچه امر الله طالبه فتغا ما بانه ان يوصله چه دال جور وساط اللي سيئن ما امال الله مراد سلط القرابا المراد اما به سلط القرابا يا ذا طرابة سلة مرادة أو السلة بالرسول صلى الله عليه وسلم يا جور مرادة البيغمبر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم اللّا تلاوي يودل اشتيد وصلت لهكمكم بي قطع كي بل بغمبر صلى الله عليه وسلم بي دا كلهكم كم بي قطع كي ما مر الله في اليو سلا ويبسطون في الأرض ادي فساد تي فزماكي انا سنة فساد تي لا يوافقوا قلبهم قولهم لا يوافقوا قلبهم قولهم في دينه في دينه ليسوا موافقين دي. ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون ادا كسان كيف لا ترون ان ذكر شيء عليم قول ذي تعلق ذا واسع شدي الله تعالى دارا امدادا ومثالا وشركاء قدى الارکه دا الله تعالی جون دي کون کړي بلون خالق د عرشه دي عالم د پارشه باندې دا صفات بغیر الله کې موجود نه دي صفات غیر الله کې موجود نه دي او بیا ورپسې آیت ولذي خلقلکم ترغلیم پوري ده حصل ده زکه وګه کلي شیء ولي غطف ته په خلقلکم باندې نو داخله لا تهسر حسر الذي خلق لكم الله تعالى غزات خلق لكم شي خاص پیدا کړی لتاسه خاص ده الله تعالى لغات شي پیدا کړی لتاسه لپاره دغه معنی ده خسروه مو به کل شي غالي اپ دې باندې اٹښتې نو ده خسرو الک امور ادخا خسرو لا الک امور ادخا امورات ما فی الارضنا کناعات او د وی تعلق دلکم سره مطالق دے لکن دے لکن جار مجرور مطالق ما ماقل ارسا او دائی ایت کے رضیو هما بکم من نعمہ فمن الله تاستا کم نعمت کی ملاو دے لا جانب دا اللہ تعالیٰ دے نو دید دو دعوی دی چھ خالق دار سید اللہ تعالیٰ دے او غلیم پار سید بانگا اللہ تعالیٰ دے رستو بلتر دعوی دے اس بات تپارا کسا بیانیں خانا دعوی دے اس بات تپارا چھ خالق دار سید خلق د اعظم د ذکر او اولين پارسه الله تعالی دې پرشتي لګیا دي یو سبحانك علم لنا الا ما علمتنا انك انت تعلم المحكين تعلق شردوا واسترا صفات د باري ور سره وکړ خالق الینه دلیل پس دې پرستوا کې راوونه تا كيفه تقرونا زمونږه څنګه ترتیب دي دغه ترتیب دا بیا څه کې ښه سپوش الحمد لله والک بس یو تکلیف دې خون مونږ راوږه کی پتن ګورونا اصفهیت تاسو کار کوي د انلا تعالی نه هکته را کیږي پان لاتا و کنتم انوارن او بې تاسو ماتمی وجود وی فاحیاک انک وجودی الله تعالی تاسو او جل بک سمایو نیکو کوم اбяبله تاسو سمایو ایکم اбяب مو جنیکای بالواس ابیا بادِ الله تعالی توا مشکور شی تعالی ان دې چې دا لري تاسو لپاره ما ها شنو چې اسما کې جميعان ټول ما ها شنو نا اج جسمه کې اج جميعان ټول ها انروتی جميع تعلق د خلکه سره دی یعنی خلکه جميع خالق دار سي د الله تعالی چې موږ د ها جوړ شي په تعلق سره دی خلکه سره دی چې موږ د ها ثم استوع إلى السماعي ثم قصد اب يا الله تعالى قصدقه إلى السماعي آسماعي لولي تدخصوا عمنا ترابر في مرين سبع سماواتي أو أسماعي تبكت الفوق تبكتين سبع وَوَبَعْتَا اللَّا تَلَا خَاخْضَا اللَّا تَلَا بِالْكِلِ شَيْءٍ بَعْتِبَانِ عَلِيمٌ وَيَمْ لَرُبِّهِ وَإِذْ قَالَ أَرْكُوكَ لِمَلَا يَتَعْقِيغِنَا خَالِجُونَ كُولِكُلِ ده ده هو الذي خلقكم وليسر متعلق بخار شمعبود بالحق ده آغا سعاد بي شده هار شيء خالق بي أو بهار شيء بان عاد بي نفیش نه پدې شرک په تصرف ده والله نه ناوی ملائکه دا نه خالق ده دی نه قدیم په هر دی نو کله مابودان شرکاء د الله سره څنګه ګډې شي دای ما مې دا د پاری سره ګډې دي شي نش نشه چې په تصرف تر خالقون پورې بیان شوی كي الشيطان هم ستاشى ماهو مولده بل جداف ستاشى ده قصر ده ده ده اعتما ده صلاة والسلام ده دشمن ده اغيه كانتنا رأيس تهوك اغيه بي قصر كرهوك او تليم فدي من فونك كم تنون لخسكوك اياتك سولى اقاف ته افتتخذونه وزرية اولياء من دوني وهم لكم عدوور بحصل الظالمين بدلا اللہ <مالك> تعالیٰ کرمی اتاز دا شیطان او رضا اعوان زان دا فارا محبوبان گردوئی وهم لکو معدود دا تستا سو دا اپو دا جد او تاستا ویری بی چی حمل دا مشتقی سچے ہوئے حمل دا مشتقی مقتدی د قیام دا مقدور اشتقاق بھی مقتدی دا قیام دا مقدور اشتقاق بھی انسان مقتدی دا قیام شاء الله تعالى هو التخليفوي طبيق بالخليفين طبيق بالخليفين بقر... جهت دخلافات خوذاكي طبيق بالخليفين جهت دخلافات خوذاكي هذا خليفات معنى أصول جديد معروف عنه كما زمداري التصبير هذا زمداري بصير فرسير إني جائل في الحرب خليفة بفردات إماكي خليفة خليفة ليه معنى مفسرين الكنديم طبا ان شاء الله ما يفعل عباده مستقل بعضي بعض خلافات امامك او سياساتك طبا ان شاء الله كان عبادة مستقل ويو الخلافات هاي شهيه مفسرين او علماء مختلف ترجمي الكنديم مختلف معنى يعنى الكنديم الخلافات هاي بارفزة سنداية منذ دي, من دي ترجمي مفسرين الكنديم خليفة ليه یعنی یعقوب خو با زم باو دا انسان ته هني په دې وی چې بیا به پلا خلافی په یوه یان سه به د خپل او دوی ماته جمع یم له کونه جننه ته انسان ته خليفه وې په تیپا نه چې دې دې جنته نو واستونیه ته راوړی ستوره ته ته می اګر چې یایس کې او دې خليفه الله نقلېفه الجنبه نو تاسو ته بازو خليفهګان یی څرېد خليفه الله نو خليفه عالیه <تصفيق> خليفه راځي د امانات د مخروپن هو د پاره امام استاد خليفه زته ووټی چې ته حاجات او ضرورتات یې پیږي خليفه په خپل ځان باندې چې مشکل و او صبر یې یې خو لا پیاتې ولادي ودخله خليفه مناشده خليفه يخلفني في تنفيذ الاحكام والحدود دا تا زمون دي خليفه يخلفني في تنفيذ الاحكام والحدود دا به زما خليفي ا ديو زمان يا بادكاي بسكي زما حكم مناجزين حدود بنات الرجال دتون فحر شوبه زما د احكامه دا غيه تمراني بالأولين في تنفيذ الأحكام للقلوب او خلافت خلق شيء مولماء قمعين شخلافت عبارة دا اقامت دا آغا نظامنا اقامت دا نظامنا شموافق دا شغيله منزلني موافق للشريعة المنزل بي لحفظ حوضة الملة وحراسة الدين والدنيا لحفظ حوضة الملة وحراسة الدين والدنيا وبعينه تغمى ناهدة امام الشهيد الحمه الله ايضا الشاهد إسماعيل شهير رحمه الله ده لا معنى ده سياسة مقردة صادع الفاظ بان ده النظام المصرح للمعاش والمعاد هذا نظام ده ده معاش أو ده معاد إسلاح الدنيا والدن معاد هذا الدنيا والدن لده ده إسلاح كالنظام زميني. ده ده نزام تفاس اما ده ده نزام فارج ده فارجه تجور دهالا خد امام الشهید راحت مخلال ده اولا تنیز بان ده عبارت ترسمه سیاست نا عبارت ترسمه سیاست نا زینه ده شیخ ده بانی اطلاق کرا ده نفسی شیخی حکوم آگای او دس ده فرز ده بخبل مستقل حکم فرج بخبل او ده نا ده فرز دو وجد دینا چی دینا دو صلاح تا موافقات کی شاعتی بھی لکلی دی چی غلشے فرس کی دی دو دی وجد چی گمشے پدی مانی بنا دی تا دا اگر پا مقدمنا پو مانا دو ان وجدت پو جدنا پو مانا دو پو لم تنعا کداو دس نی موز متصورم اگر کداو دغه سوال باندې کومه کومه په هغه لړلونو کې نه کومه راډیو کې موجود څه وجود نه چون کې خپل شهادت دې باندې مو کوټه امرسته دغه په خپل له تامین کولو کې دې نو اوس د نړیوال چې مصریخ د مارش او مارښت مصریخ د نړیوال باندې د سیاسي عدالت تنظیم کاوه د عدالت تنظیم د پاره چې په تدانا نزعم مستحل مراش ومبارك لا قال لازمك المنافس نور وعليه كمي تجود له باركي اذا وصل سياسه او لفظ سياسه تاع مصدر ساس يسوع ساس يسوع امانا دكار يفودني من هو لفظ سايس انه لفظ مفهوم سايس يا صائغ کوم څنګه وی چې په سموتا په مختلفو ميدان کې مارک لړکړي چې اسوګريي څنګه مندوب څنګه وي د زګاجيو په سم کې دا یفط صائغي شوی ګړو کو سدانې کا نام دی سیاست ګړو کې سدانې کا نام دی اوس کوم میدان کې چې تل آئے د خلکو فکرې ترمیمیت کې چې دې نه ځنمو ست داوستو لپاره تالا سکا والپکار بھی ستا دی آمد تصویرشی سیاست ویرشی او تصائی سے آپ انسانوں کو صدانے کا کام سر انجام دیتے تلگیائے اگر صلی اللہ دیانے اصونہ باکمالہ کئی او تلگیائے انسانات باکمالہ جوڑی انشاءاللہ السیاست الشرعیہ کے مفصل کفلے وطولہ سوڑی دیا با ایلی جایون فی الارض <سؤال> خلیفا ز پیدا کون که از ماکی او خلیفا او نایخ فعلو ورکتو یا تجعلو کیا آیا پیدا که دیز ماکی مناشو دو بیا چه بس آن بکی دیز ماکی ویسفت و اتماعا اتو یعبو منی آنگا اولیوی بی رشتی آلی مغیب نوستو دیز مغیب برکی بختلی فارکی شبحانکا لا اتمنى اللہ <سؤال> تعالی <سؤال> ورطا ماحیت انسان اموده اللہ تعالی <سؤال> ورطا ماحیت دے انسان چی داگر انبا داو کو نامدح انسان دامی خلق پی جننن وی با دے پیس اعتبار دا اصلی قبیر خامل جا دوسی پتنو یوسفت دا ملکیت چی الا عقل دی یوسفت دا بہیمیت چی الا يوسف ختم الملكيه تاسو پر خدا الله کې وایي يوسف ختم الملكيه چې هغه ما او يوسف ختم الملكيه چې هغه دا هیڅ او هغه ټول پرشتو یې ګادو چې وستاې په تا زمان دي کله به وشي د تطروای وې مهابه مين دی په واقعا کتليته او په کتليته مخفي راشي راځي او هغه شري دبېې موږ په هغه والا چې کم شجاعت داره طبيعت کې پروت دی هغه شجاعت باندې دفاع کوي چې دله یاره اخلي په خايف په تعذاب هغه له یاره دفاع کوي د شجاعت او د غزديت په تعذاب لې او جگلو پیدا کیږي او دا غیر لازمي نتیجې بدای چې څنګه تو ساده وي ویني به تو یې ښه زبردست منطقي استدلال دی فرشکو دا ښه د برسره او اخلي استدلالونه قالوا ورثت ذريته تجميعا الى تعكيد اسمه عاشو جي قصاب بتقو توي بني احار قاعده نظم سبب به هميكا اجيूंगा نصرته تنبيه واشت اعمال يلي كتبك حمد توصیف الباری بجميع ما يستحقه هو حمد لا شيء اثباتي او تشبيه لا شيء نفي تنبيها ملائكه بشانه او حمد توصيف بجميع ما تستحقه بجمل واصفات استعملت وصف كل جتناوي يستحق هذه لما نقوله ده قسم من التعريف ولو على مجلسات الواجهة للجوه المستجمع لجميع صفات الكمال المنصة نحسن نحسن الزورة ونقدس لك التثبيث وباكي ويستعى عن جميع اقسام الشرك نقدس لك معنا نتوحرك عن جميع اقسام الشرك من بلو طول اقسام الشرك نحن أنا قولت على انتخاب ناغير طبيعي انتخاب طبيعي چې کار د ودې خبرونه راشي چې اته ودې ملالۍ په مقابل کې کومې دوار دی د خپل کوالټي گاش او میرکس صفه راه اوه تورانه دی ما کې دا په ګټه د ارمانو په اړه کې کومې دوار کې ده هغه په څون نه بیان کیږي چې کدا مقصد د مقصد او د خلافت خلاف د دې مېدواره فرشتي هم او مېدواره چې یو بل پیدا کړي انسان هم دوې دواره مېدواره کې مقابلہ كل صفاة هذا ذكرت المصبخ بحمدك ونقدس لك لخلافة استحكاظ من ده هذا الإمسان ذكرنا في الأرض ويسفك الدماغ ديو فساد كي صفت دماغة كي خال نين خالو كي قال انجي بخام خائق خال فعالا إني آلم ما لا صالا ويلا طالا زا علم لا تاشي جدا صف علمنا لليه وفلما دمرسنا كلها او رکو د الله تعالی ادم له صلوات و سلام دا الاصماء اسماء الاصماء اسماء الاشياء الضروريه د vremن مو تنوخه خورو دت ار دې چشمونه د یو تنوخه ټول یعنی اسماء ټول اشياء الضروريه د ضروري اشياء چې د تصريوي باس د دنيا کوڅه لپاره لکره دیتا خضر ہوئی دنیا کو لیسا دبکی داخل ایشتی؟ اکرامن شخص نام سیند دیتا چانک ہوئی دنیا کی صور چانک ہوئی چاکر کامت پر جوڑی گی چول پر کرا لیو دیتا پرچ ہوئی سمر پر چونہ جوڑی گی دا چول پر کرا لیو دیتا آگائی ہوئی داری شترمونو داری مردابای داری باتی داری کمتر یا داری سر دیتا نا بس گولتی ریچ دا آگائی ہوئی او بطورو اشیا و ضروریو زیادی لفظ او د قید بامی روستو امتحان مرتب دیسا امتحان مرتب دی چوپو دن اللہ تعالی آدم علی صلاحة علی اسماق اللہ نمون بطورو اشیا و ضروریو نمون بطورو اشیا و ضروریو ادا معنی مونگ جرتا نو آبستا مون جرتا نو آبستا در ضروری قید معنی قرآن زی قرآن قرص بس وَسْكَسِ قَعْدِشْتَدَاسْ عَنْدَرْ عَوَسْ دا درانِ قریم بل ایت اغینا دا مانا مالی بدا آتا ملک سبا ملک سبا ملک بلکی دا اغیر اطلاع اغراولین غد غد چاوٹا امی قلقی ایلی کتابن قریم دا کم سورت تی سورہ النمد سورہ النمد لگی كما سمبر؟ نول السمع نول السمع نول السمع سوري نمبر آيات نمبر وال السمع تل السمع نعم آيات نمبر درويستم او درويستم فمكاسا غيره باقي دين وقت دير بديود عود غیر په وینځل څلګیر وځي غیر په وینځل مانا ايامن يسيتا څلګیر وځي فقال او ویلي ا حد بهมารه تو هيتي اما هلني خاطر د مشاهده په هغه شي دستاه د هېو نيستا وجيدك من صبيبن فهيتي ا رجل ني كريتا تا د صباحه مبن په يو خبر د مشاهده سره ستم مشاهده کی وجد تمرا اما امان دل او خدا تم له کوم چې ملکه دې بادشاہ دا هو اوتیه من کل شیء او که شیء دې او قهر شی له سليمان الله نشکم تکړو که او مو که شیء هلکه شی تعریف قومه باندې مساعده سليمان پسلعت رکه مشیا کی داو دغه اګر باندې مساعده ده دا تبو متقيد به من کل شیء ضرورييا دوان لکر تپارا کم شیع ضروری آلتا مداکیر دشیع دپار را وڈه او من کل شیع ضروری ہے پوش شا مسلا بس؟ نبیعینی ہی این ضروری اتوالا قیر اغمدالتا مولی وَعَلَّمَا تَمَلَسْمَا قُلْلَحَا وَقُدَلَ اللَّهَ تَعْلَا آدَمَا لَسْمَا قُلْلَحَا نُبُنَا تُوز ده <سومة> دا. سبحان الله سبحان الملائکه او بیا یو دکلتا ملائکو دا ان غس دپل سبحان الله بغیر راز کی یو طالب صنعت ورکه شګنه اول طالب باندې کلمنه کی بیا د غوی قابلیت هغه کو یو بر سره مقابله کی دا د عدم نه کیدا کیداه د دې بیان سموست ته په دې بیان بیا جنازه است د برنده نه کولو کومه پتاف النجاح کتاب مرتاح و نجاح تولو دی چید اصلاح لی داو لی که او غوث لی در مقابلی که میدان تی فضل سبحان چید آنکو سلوالا لغدا شی کتیرہ او دیل گیا لی نجاح نی لی کی بذید امکابلی تصور ارتا تنگرانی اکو متحنی کی لی ضرور دی که عدل تی ضرور انو صادم علیہ السلام تا اللہ تعالی امونہ اخور فردو تحنیدی کولی گئی فرشتو تا دا اشیاو نمونه واضح نمالونه تا چانک دا پرش دا حگای دا دا لرشپکر دا کتاب دی دا خیل دی دا مسرد دا پور دی دا خشاک دی دا واخر دی دا ٹیفرکار دی مستیف نمونه فرشتو تا ممالونه آدم علیہ السلام تا ممالونه خو فرشتو تا دی اشیاو ضرورت داری دا چانک تا دی اگائی تا دی مال گی دې ضرورت مې مې لري چې کوم کس د کوم شي ضرورت لري دا غوې د خدمت معلوماتو جو کوي دا غوې د خدمت او زراعي معلوماتو جستجو کوي او ادمان اسلام ضرورت کرو چې موږ تاسو ته بیا د ګایو ریسرچ په شروع کې تاسو دې مقصد وسې دا ګایو وېستره پر دا چا ناګ ده پاره دا ده لا خشاق صدا پارا لیتا لا فاندیش صدا پارا لیتا يستجو پیدا شوا حکمتنے معلوم کر او امتحان لا باب دا حکمت کہ اللہ تعالیٰ عوستنے باب دا سماو پڑی چھو میں کا معلوم دی حکمت اسا اس طرحشتی طرح چھانک ساکنے معلوم دی چھو دیکھ بچے ہیں السلام کا معلوم شرکتنم پچائیں بڑے دو يستجو ہو پڑی ضرورت ہو رکا زکر من دا مکتار اسدریم کړه اعلان رسولیږي ښا سې نکړه سماره سمولن ملایم دا او بیا یې ول نو او بیا یې وا چې دلته په ملایم څنګه نه پخاله خبر را کیما تا خبر را کیما تا بیاسماءه اولای او نو مونږه د د حکمت دې چې حکمت دې فريستو ته ویلاسي اړوي چانګ د حکمت سره ادم رسول الله صلی الله علیه وسلم او ورته چانګ د حکمت سره هیڅ ویچې چې چې چېبې ادم رسول الله ادم اصلاح تولیو برسکت بچاک بارا اولیتو بکتتا حکمتی اللہ تعالیٰ معلوم ہے سمارتاو ملائکہ فقالانیونی بی اصناع اولا معاکمہ مال خبراتی زنہونو دیشن صلیقمتنونہ انکنتم سالدین کتاسو آم اخپلت مدعا کیلی سنیئے اخپلت خبرت کیلی سنیئے کمہ خبراتی الكونطوم صادقي كتاصوني استني بطلعى ماكفي خبره كي من يخلق الله خلقكم اكرم عليه منا لو قدر ظاهروا كفرشطوا ظاهرك تي وسونا في الله باش تكون دماغنا نحن نصبر دا يكون وبل خبره دايما في وشه بحركه هذاك اليوم التكرار لي يخلق الله خلقا اكرم عليه منا دا خبرِ خوشی دوا اللہ دلائی رکنتم صادقینا پتا مارکتی امکمہ کریوا پتا جرگی امکمہ خبر کریوا چو خدای بخار اگرام زمن مقابلہ کی پیدا نکی کرامت دا موپورتی په علم بانده کرامت موپورتی پا حکمت دا شئے معلوم ہونا بانده حکمت علی اللہ بانده حکمت دا بانده. حکمت علی و حکمت علی و حکمت علی حکمت د آدم علی صلاة و السلام دا او دے دعونا دعا دعا حكمته ومن يوت الحكمته قد يوته خيرا كثيرا دعا غرضه وغايده أشياء دعا قدته معلومة لطاست معلومة نجد من لهذا أفضله وكرم دعشو أفضله وكرم تاشو قالي أنا هو سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا أباكيدة طالرة اصبحانکا اپاکی دا تائرا اتنزیسا گی تا تارا پارا الا غیم لنا انشت دا حیم کلی من پارا لا غیم لنا انشت دا حیم کلی من دا پارا ایلا ما غلان بنا مگر آغا غیم چتا تعلیم را کردی منتا اندکان تنازی علیم الحقیم اتا جسر تو خاص تو الغلیم آلیم کلی پا الحكيم او عالم او اين د ګل <سؤال> سرت خدمت دشي اي <سؤال> مناشف من کان د تاکي سراتو او عالم د هغلي کلي په نفس شيخ د تاکو пайда عالم د هغلي کلي په خدمت شي کدا پسلوه پاردا دا د ګل پشت قال الله جل وعلا هو اعظم فبرور کذې تپیا اسماء یې په 능ونو د شیرو سره به حکمت آدما اسلام نن کاروبار شو جانک حکمت څه چې ایچو پکې حکمت پکې اوا ورکو بلک حکمت پکې رنا ورکو نو سې حکمت پکې آواز دې زولې حکمت پکې بدن پټول ګړای حکمت پکې ټایم قال يا انامو امليو باسماء وانا ما ان بام باسماء خبرتي واختصام حكمو قالو يا الله تعالى علم كل لك وتعتقد اني اعلم جزائم و بسماوات ومخفيات الاسماء من ذمك چې اسره پدې او ما كون تم تک ټول حواله چې تاسو پټه ماره کولا چې لې يك پیدا کړو وایې کلينا ظلاله وې چې په علي په کله شي دا الله او فرشتي هغه یې کلي نړۍ اذكار چې پک دا نړۍ دا ماوود دې مابود او صلی اللہ علیہ وسلم چھگو رہ او دا آغا آغا دام مابود ذکار ورحم اللہ علیہ ملائکان پاوک چونم فریدو تا سدہو کئی آدم علیہ السلام دا انو دائی سدہو کھر اللہ ابلیس تازمی سدہ کھو سون کی مکتصیل تطرک کرو ابلیس او نکا ابائن کاریو کو وستقبرا ابائن کاریو کو وستقبرا یو تکبر دے یو استقبال دے استغفرکی ادمانه ګنو راځه درخه استغفرکی استغفرکی ادمانه کی د کبریاو د توې دغه ګنو راځه درخه سره د رجول شيان د پاره ستې وگاهم من الكافرين مدة الكافرين په اولم د بهر کې یو معنا وگاهم من الكافرين وساره من الكافرين حين ازل چې انکار وکړ نو د کافر وګرځیدل دا ده جبل ناوين غيا ادم او ادم اسكن اسكن ان توضع في درجه او سيغت او في الجنه مطلب <تصفيق> نظر الخافظ او سيغطا وخضصتا الجنة في الجنة بالجنة انه مردعش داسي تسكناء الجنة دا تسكناء دولة نيخ تميلها حكم متوجهة لديه نيخ لك موسى وحارون عليه السلام تولي تسكناء بآياتنا إلى فرعونها دولة لأسان كالوالتين إسان أنت وخوك تورور دلعسي صحاب الله علیه یو یولک دې کولای تاسو متوجی یو مانا دار چې هغه اسلامی مسلمان په غبرو حکومت باندې متوجی ټول غبرکا د خپل ځتا د عام مرادو څخه تبعام مرادو او دغه معنا دار چې د خپل خپلو د کفالت ځای دی د کور په حواله دا چا څون ته خپل صاحب له خوان خو صاحب هغه باندې هم شي چې کوم ځای تخاوند چې کوم ځای خوړل تا هغلیسته چمتار وتهونکی چې زو کوتا salaries 합ته نه زو دبرک کا تر څاون تابې ور سره بځی کدي شتراغ بځی کې چغال تابې اگله بځاون تابې اگله خار کېږي مخاطب علی چې مطالبو کېږي چې زو وره انو آدم علی سلام الله وسلام کا یو خدایا سوا الله تعالی ورته چې تخاون دې کپلستازې مداري دخل دغه مداري استاده او بل ورته چې خضر اتا تابې د سکونت کې چې کوم ځای ته وسیږي تفذنوب بي و الله يمنجا واظما اسكن انت उसी गत وزوجك جنتا في اتباق تاكين جنات رب العلا في داس دنا في جنات رغدان واخر كما تبون واخبر الفرح واجما فايت ولا تقربوا ما ذُكر الناهي فذهب دلاس کو حکمت جو ذکر کونه تقرب یماره کړی دا ترجمه یې دا سهولو ولا تقربوا اامنیس دې کېږي دواړه هاغه شجرتا دی نوو شجرېتا اامنیس دې کې تاسو هاغه شجرتا دی نوو شجرېتا او ترګونا ممذوا یی اشی بتاسو مینصاریمه اګه مخالفت کولو شیب متاخ د مخالفت مس الله تعالی من او غباری نو غد شجری یوونه په بودره مثلا د امبو مثلا د امبو چې به نو اونې تا به چې د دې رسمنه چې جنات کې کوم ځای وي د دې وبک له خری خطا او شکه چې د تا دا فرد او شخص نومي مرادي چې د دې متغیرونه د قران کې دا مشابره خسرته دې وتا یې ورننه په قرانک کې ټوي دا میچاته اعلان کړه نو امره فرض مراد هغه د اسلامي جهادو د اعظم تعیینه سپیسیفایره ورننه د شرفاست دا فرضونه یې قرانک کې ذکر کړي دا دینونه یې په دې ورننه قرانک ښه ولاته ترما اذه شجرتا امنه دې کې وغ الشيخ في غير محله فَاصَلَ لَأُمَ شِّطَانُوا اصليو زلو زلطو الاقنام جفو القبيves اصلا وغو د synchronous فَاصلَ لَأُم شِّطًا وغو د synchronous ل durable الشيطان مشيطان ليقول الغنبر ما يتسلو د veramente ،م نذيب th chamar ما يتسلو ده شيطان تعالی فَاصلَ لَأُم دا نسبت تخорм دا نسبت لیکن مونگا او غطانا تقبلوشي مونگو شیطانا مخد طور شهر شیطانا مخد طور شهر فازلو ما شیطانا او فازلو ما شیطانا او فازلو ما شیطانا قدمو خویدر دیدوارو فا اخرجاو ما انو ميست دیدوارو لنماتا حاغنا كانا جودا دوارا فی باریجل وقلناو شو شو نوزده خودوا اس بيتا یو ورته ونوی اسراییلی کی سلا او تاسو سنوال مارګلا کوم بایکی کی ناسره کوملا کی ناس ته کوم بایکی او مارګی کی ناس ته ها شیطان نو مار کوم مارګی کی ناس ته نو کوم مارګی ته تاسو ته او تاسو هغه والو کې د نړۍ او د نړۍ اسلام ته سلام ته کی سلا eligitu siriel jamai de ka murgun shi sejo ka to kay kitu ji wal jamai na tasni nawe eligitu ushay taajo antoma antoma be mash tal tuma win juriya de kuma taw ta du moni pe eligitu a kushay taajo antoma be سرده اولاد اصطاعتو خسیو تاووس ایو شیطان او ایو مانزی دو سر او دیکن شو بو سوشی؟ بینیو شو باشی؟ بینیو امون پا کربون جمعیل پیدا بیو بمشتملتو بمشتملتو ما بین جمعیتکو ما ایو بیتو امی ایو بیتو بعضو کم لبعضی الغدور بعضو کم لبعضی الغدور متغاق دینا فیما دیناتو تحان واجدوا لي واسموا دوه حرام مصراعين في ما بينكم اكو شيطان بعض كل لباس نعود دشمنان لي وقول ترجمه بعض هالكوي هاي falo ترجمه قرعه مرادني تشقوم كو شيطان طازي استاتو بادروا قرقشنان قولنا او اونجا ايبتو طافكو شيطو فرداولادا فعادكم لبعض ناظردو شمان عملي او بالمتعادينة كي ما بينكم ولكم بلاذي اتعافف على ازمانكي مستقرر جاي قراري ومطاهم انا فضيلا حينيس الى عجالكم فرمير كيه استعافو؟ نيب قانا الجانس نانسو هاي؟ انا ماذا اتا الدنيا كي دي نتخطر امان سمسي هاروين وي تحديد فلي قصص القرآن انا رمضان سعلن قلت لالي ورا كتابوا عليه دا كهان دا نو واشكر الله جل جلاله ثم انما ما فرض بشهري او دا من امر ما راغب له في اتحاد ادم عليه السلام وقد قمنا في قراني ناخذ قول يا ديته لو حوائط هي خبره شیطان د نړۍ کومه الله چې ته کولې او ملک الله یو دا ورشله ته مې سلام الله فَطَلَقَنَا جُنُبُ الرَّبِّ كَلِمَاتٌ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَالذَّوَاتِ الرَّحِيمُ رَجُوعُنَا لِلَّهِ تَعَالَى كَمَلِ السَّلامِ وَالنَّجَاةِ إِنَّهُ الْقَوِيُّ الرَّحِيمُ فَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى وَرُجُوعُ قَبْلُ لَهُ لِأَوْرَاحُ كُلِّ نَائِمٍ يَتُوبُ مِنَّا جَمِيعًا كَشَيْءٍ یا باندې تاسو راځي یا باندې راځي علاوه په ځاله باندې کوي وا چې دته څنګه راځي ام بیا باندې دیفا ناديږي فهما یا تئنک بینی او دن پتا ما یا تئنک پمقام یا تئنک فمن فلا خوف فانا هم ها خوف او مانځکړه ودا یا چا چې تر دې راغی او که سماج دې ولا خو کنه ان نو په یره دوی باندې ولهم يحذرون ان قد يفكروا او حزن یو قائد اخریدا په کې چې خوف دا هغه فکر دی چې سړی ته زامن طالب کامږي حزن دا هغه فکر دی چې سړی ته خپل محبوب طالب کامږي سړی چې په زامن hopefully che sara pal mahboob pane werigi yeor to soy khotolaw to we Quran ki shay musallam Allah ta'ala ta subur alat musaal salatu wassalam ta al musaal ya salamta Allah ta'ala wa sayzaqta alayhi fa hal ki ammi utakhawf min اخه قطاری له خوستانه راغلی دا له هغه دې استمانانا هغه را کړ د شوزمانا فیاصاخ قطیاله چې غلط د متعلق کړمنده په هغه کې ګلمې پر یل کې یم بسای بیا بوو ادوی او حضور الاحسن صندوق کی واچو د دریان کی پیدا مو د دا وخت د دوهکې یو فکر ورته دا دا منږي چې دا سمندر موجونه د سلامتی یا ځامن نه وي د حلاک ځامن دي حلاک د حلاک سبب دي تماشوم به حلاک کې کوم مثال اسلام خو لري او که سان دا وګورو دا چې زماره دې حرکت څو خبر چې د ګنټي پیدا بچي هغه صندوق کې باندې په سمندر کې اوردوه نو ماښام سره کې ځوم په دنامه شم مامه خپل ګنده پرې ندي زبا متامل مشين دې مشين بچي بصف الله باندې سمندر کې ور دورې دې یو فکر د ځان متالق خاطر دامنږي رو او بل فکر د ورځې متالق الله دالال تدبیر وک چوالا ولا تخسني د ځان متالق فکر مند کېږي ارجا د او ولا تاذني ار د متالق فکر مند کېږي او دې سمdoctype په وپن راځي ان راځي له دې چې او کم ذای؟ چی صرف ای فکر دا ذات مطالق دی چا نموسا الی صلاة و السلام چی بطیقتن چی کلوشو؟ اموسا الی صلاة و السلام لا شویب الی صلاة و السلام تندسید محبی خبر روانه دار ام شویب الی صلاة و السلام او توی چی لا تخف دا ذات مطالق چی کم فکر دا دامنگیر دی دا فکر ختم که ندلو دا من القومی الزارق نغید مملكتنا راونده خوش دا مطالق فکر اخوزن دماغو متعلق ته ابو بکر ناشته دایې څور لو نظر ویل هغه کارونه چې قدمونه یې وکړل مونږه وی مونږه چې الله تعالی پر ما سمه ګاره یې زیافور نه لا تخافن لا تخافو ته نیویې زکا ابو بکر دم راځه کینو په رمبر باندې جزاله کې نه چا ورکو د ځانو سره پکره نو چې پیغمبر علیه وسلم یو پشت ته ځه د الله تعالی تافیر القران کی آواز جبوں کو چہ ابو بکر کلام منبانی ګرداونه لېږه چې دې پیغمبر منګر دیږي ادناتو دته پزامبانه دی یری سشت یا عام متعلقې را پاته وا الله الله تحلو دا محبوب متعلق تر فکر دامن کېږي دا فکر ختم کړي الله ما هم الله دې منګره هیو شنووس او خپل څیر کې جون برازیل وو دل سره یو چې می کسانه وتتل نو په چغو چغو ورته دې دې کوم اسبلکی موږ نه دغه راځه د نړۍ تلامس کې دې مکوه الله دلاتنه تعبیر پلا خبر نه کیږي ځکه چې ابو بکر سنګزان صدقت دې پر باندې لپاره فوزان په دې کله سره پښمو پټري اور کزا آجایې ایس انجام سي بهتره کوم انجام نه هیږي خو چې په لمر قدمونو کې بس دا جمهور ما تمام می کومانی و در پرغمانی پاکوطه لیکور د فکر دامنیر شو الله تعالی تعبیه لا تحزن للمحبوب طارق فکر چې دامنیر را ختم کړه الله معنا لا کونن ولم یحزنوا والذین کفروا کسان چې <تصفيق> کاکران او تزګ کړه دا ان زمونا اولای کا صاحبنا داخل ګرجو تیمشیا جالجو دایمه اور کې مشی شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اللہم صلی وسلم صلی و علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد نفذر صلواتکا بیدن معلوماتکا و بارک و صلی و صلی علی یا بنی اسرائیل اسگرو ربطن ما قبل سرداد چھکل دا صحابی تک رچ مابود بالحق اللہ تعالی دے نوس مخاطبہ کئی بنی اسرائیل اسر خاصتاں چما تاسو باندې انعام کړی او تاسو وعده کړیو د ایمان راړو د پیغمبر علی صلوات و سلام باندې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفرو او دویم و اذا خزل لهم ميثاق النبین لما اعطیتکم من کتاب وحکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنوا به ولتنصرن قال ا خصمه لاذام ااسې قالوواکرر نه قاله فشهدو نه معکوم من شاهدي او کلهغ پ غمبر راغې چې د کم بااب کې د واده کې و چېمان به پ راړو او د ی غبانه کوفروکو نه الله تعلا ووي چې تاسو د کوفر کې په ځان مقطده مجوړوي دکرو تاسوونه کمم خلک چې راځي او د دا دی تکفیر کوي په ملت يهوديت کې دا بس تاسو اټوار وینو مزلمه ويم تاسو باندې او دا تاسو کفر باندې بایست شې نه خوف در ریاست او خوف د فوات المال یو دا چې حکومت مختم نشي کله پیغمبر سره ملګرتیا شروع کوو حکومت ختميږي کله سره ملګرتیا شروع کوو نو دا مفت مال چرته را روان دې لاره باندې انو الله تعالی دا غېده پاره راستورتا علاج خود استعينوا بصبر والصلاه روځي نسی چې شهوات مو کمزوري کیږي او محبت د مال د نه ختم شي او مس کوي چې تکبر مو ختميږي عجزي در کې پیدا شي او محبت دریاست در نه ختم شي نجې دوال رو کوټو نه ختم شي نو ایمان دا غېده پاره لار چ کومه مسدوده د اوبرتو کله ایمان بر اړای او اولاد د یعقوب علیہ السلام اسرائيل عبد الله یاد کینه مزما آغاچین غام میکړه ته سبحان لی اپوره کای واده سما او بی باد کوم زبا پور کم واده استا سو ای یا فرعبون موزم راملहू و ان احد من المشرکین استجارک و ان استجارک من المشرکین استجارک و آمینو ایمان را لی بی ما پا کتاب انزلتو چه ما نازر کرده مصدقل لی ما ما کون تزدیک کے ده مزامینو دا غطورات لا چه تاثر ده و لا تکونو مکی گئی تاثرن بنی کافران پده اما خلی تاثر بی آیاتی بی و احکامی پا پتولو دا احکامو زمابانی سمنن کلیلن ایوز د دنیا و خصیصی دنیا هو بس بالخاصيه او دني دنيا وايه يا فتكون اما نو يريغ ولاتلبس الحق بالباطل اما خلق كوي حق باطل يخبلني اسكي يودا غر فرق مراتب نکوني زنديقي انا جدا جدا وصاتي ولاتلبس الحق بالباطل اما غدوي حق وباطل او بالسر وتكتم الحق انا منغووي چې دا لفظ تکتمو یا په نفع باندې عطفته پنه نو بیا حال واقع ده چې موږ راوي حق د باطل سره نو و حالي ده حال داري چې تاسو پټوي حق حال داري چې تاسو فويږئ نو دیوزل حال لپاره دو حال دي یا دا رښتني حال د دیلم بني حال لپاره حال د دلم بني حال د دې ذل حال لپاره حال او د رښتني حال لپاره ذل حال او یا دا غطف تی تکنم الحق تو من فی بانی پنا فی بانی نا نو بیار کلمی دا د دی داخل لی چه مگڑا حق دباتل سرا ولا تکنم الحق کا امپٹا حق حال دا دا تاسب ہوئے گئی واقیم سولاتا ادا قیم سرد سننو مستحباتو وحاتو زکاة ورکی زکاة ورکغو مار راکین ورکغو مار راکین فلو مغ المسلین بجماعتین تاسو موس کوي ابا جماعت موس ادا واجب ده په مذہب ابن الحمان باندې واجب ده شاول یل لال کری دي چې زکات زکات بغیر د مقادیرنا اندازه معلومه نه خو بغیر د مقادیرنا د فرښه او مکه مو عظمکه او مقادیر نازل شو مدینه منوره کې زکا نبی کریم علیه الصلاه و السلام مکه مو عظمکه دا با همیر زامنده یو حکومت د مسلمانانو دا پارا تشکیل کرو با نو خواه حکومت نو یعنی دا سی پروویجنل کسم گورنمنٹو خواه عبوری حکومتو عب... لکل افغانیان دا حکومت عبوری گوندی حکومتو مکہ معظمه کی تشکیل کرو انو اغا پا با همیر زامنده بان موقوفو سمانا مسلمانانو با اقبلی مسلی اغا راوڑی پیغمبر علیہ السلام تا پا غبی علکولی او مقدمات دی فیصله کول او دوی مدا چې ضرورت نه فاځل مال دا به حاجت مندو ضرورت مندو تو ورکو حاجت مندو ضرورت مندو ته به ورکو آ آ آ آ محمد ابن علی ا د حضرت علی نه روایت کوي جن الله فرضه عل الاغنیاء فی اقواتهم ما یکفی للفقراء الله تعالی مالدارو باندې د دا دې دا پارزاخه کې داشې فرص کړي دي چې فقراو ته بده اغوي خوراککس کا کپڑا یعنی ضروریات ب پورا کوي په انامجاغو او غرو او جهدو فهیم نغل اغنییا ی حاص به الله یو ملقیامه و ی حظې به هم حال طالب زی الله او تاال فرماي که دا غریبانان پوک شو بربند شو په تلیپ مشکت ک پرتل اغیاو خپله مداریي سر ته او نهله سوله دغیر تلیفاتظالله او نکله. خدايب محاسبه کوي قیامت پور رسباندي او الله تعالی به العذاب و همزه ختم کوي اولنا تامرون الناس بالبر امر کوي تاسو خبر کوتا بل بر پني کيسره نو داخه کار دي چې ته یې نهګه خبره کې داخه کار دي خو زده همزه راړه مدخولي بیا داش او وتن سوان انفس کو خو په باب د بر کې فلزان رول ډیر منکرونه کاره کار دي ام موزی ده استفام انکاری ده لفظ تنصونا ده. خود ده پاول ده یاد ده که پلار ده. امزد ده که. ده مستقل پلار ده. د ما ایس چرطر آره. نکه زمان زایر داخلی ارزایی. خود ناز برس دارت پا کورسای بانه زی. مدخلی. ده غا لفظ تنصونا ده. ثلی ده اول ده کلامتا اتامرون الناس بالبر. اتامرون الناس بالبر و تنصونا انفسكم وانتم تطلون الکت حال دار ته رسول اللهي كتاب او فلا تاقنون اي كتاب کې دا دي چې امر بالبركه او عمل بم بالبركه خار چې امر بالبركه په پلو بم معامل بالبري او فلا تاقنون اي پستا سو كن لري او فلا تاقنون اي پستا سو كن لري انه دي زه دا اهمه چې امر بالبر او نهي عن المنكر دا فرض دي چې فرضږي فريزه د امه دا دا غلال غین او چا په نس باندې فريزه د غل او چا په نس د فريزه علل کفایا چې بازي کسان یو د نورو بغاړه فارغه شي چا چې علل دا چې په هر فرد فرد باندې چې څومره یې سره دینه غلطه کړی دا سو خبره او تیادي دي دا به نورو مت ترسي امر بالمعروف نه لمنکر بکئی دا فريزه علل الغین دا غید للنی ولې آیت باندې کنتم خیره تامرونا بالمعروف تاسو طولمت تامرو با بالمعروف نهي المنکر کوي او چا چې فریضه کفایه ولدا هغه دلیل نه ولده ولتکم منکم امته يدعون ال خیر تاسو کې دی او ډلا کفایتا موجود وي تاسې چې غمر بالمعروف او نهین المنکر کوي وص پامر با او پنهي کې شراعت سدي چې کوم سړی ډډه راهم مسله ده خاصن تبلیغی دوستانو په اړه اړه هم مسله ده عامر چ امر بالمعروف کوي نهي چې نه المنکر کوي هغه د پاره شرایط دي یو دا چې دا عامر او نهي د به خپل مکلف به شرای وي حتی کافر هغه عامر بالمعروف نه نه منکر هوا د شېد کې کېده نشي دوی د مومنوي درم ما شوم نشي کېده تکلیف پانا ما شوم نشي کېده د به مومنوي کافر نشي کېده درم د به قادر وي واجز نشي سلورم به سلورم شرک د علماء اختلافات سلورم شرک د علماء اختلافات چې دی بعادل وي په خپل او کنه به یې فاسق هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کول شي او کني شي کولای نو بازی وي چې عدالت د عامر بالمعروف او د نهی عن المنکر په شرط رابع د امر ماریکی چې دی په خپل عادل وي خو راجح خبره هغه داد چې نه فاسق مسلمان هغه بل ته تلقین د نه او منه ده بدان کاول شي اگر کده پخپلہ فاسق وي دا بل خبر ده دا. چې داغه د بیان بس اثر ني چې داغه عمل شاته محرک نه ولاړ ښه بہت تقدير د وړ د دې دې مستحق ده دې چې امر بالمعروف وکي او د دې لپاره دلیل حضرت ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ان لم بالمعروف ولم ینها عن المنکر الا من یکون فیه الا من لا یکون فی شیء لم يامر احد بشيهم ابن جو بیر کدا که بالمعروف امر عن المنکر دا پر دا شرط اولی چې هغه سړی به دا کار کوي چې چا حس خلاف شریعت کار نهی ابن جبیر وئ دا امر بالمعروف او دا نهی منع کر باو جنازه او زیخا ای سړی به پیدا کوي چې هغه تا حک ورکی او جنازه بوزیا کار بلار شي اوس الزام شرط په امر او کې دا بازو مزوب دي چې دا بادشاہ او دا حاکم نه اجازت اغه د پاره اغه ستل ضروری دي چې زبرلګي هم اورب نمارو په کوم نه نمونکرب کوم ته یو اجازت نامه راکا حاکم دغه اېسله تحصیل دیسله زله ګورنر سید صوبې صدر اولدي اعظم سیدو مرکز اول ټلیکلي ورکی داسړی عامر بالمرو او نه نمونکرب د مون ورته دفتری اجازه تور کړلې ښا دا, دا بازو مزب دي جمهور دې په خلاف دي ښا جمهور په خلاف دي اوس د امر لپاره څو شریعتستا خاص شوهه امر بالمعروف د لپاره خاص نشته او د نهي د لپاره شریعت خاص دي که منکر نهه کې نو شریعت ولا خاص دي لومبنه شرط ده چې منکر به موجودی تبې به نه کې منکر او موجودی تبې بلګیږي اغه مناوکه به صرف به موجود بني حين النهی به موجود وي که مخکې مناکه اغه به موجود وي درې دا منکر دیب بغیر د تجسس نه ظاهر واضح ويخه یعنی د طب لګیسن واری بلټي چېرګه د منکر په لږ په کیراو باسم چې بیان نه شو روکم نه چې د اغي منکر کېدل دا ظاهر واضح وي یا بلګای نه به کې او سلورم یتفعو بایسر الطرق دا نه چې کې په آسان پسیبل مین ایزی اینڈ پسیبل مین په آسان او ممکنه طریقه باندې به کې اوس دف د منکر دې لپاره وسیلی سعودي تبلیغان شته تبليګی تعالی در کېښې نسیم خان مولوی دا خان مولوی تبلیګی لري ایسعاق خان مولوی چې د نظر لږه غیر درنه خان هم تبلیګی لري انه تبلیګی ټول به او به پارا دا درس دا درس د بیا ځان لپاره وليږي ښه وسوسایل د دف د منکر هغه یو یو چې کوم سره د منکر ارتکاب کوي نو لمونه دف د منکر دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا ممکن ده چ هغه غریب اغه باندې د دې کار مخفی او پوشیده د لومبه خوغه ته دا اوخې چې دا کار منکر دی دا کار او توخه چې دا کار منکر وي اغه په خپل بغیر ستاده منی ناغینه منشی خجیمه ته خدا پته تا خدا یو بخا خوشوجه له پوه کړم یوا دیم دغه عمل ته وی تعریف دیم النهی بالوعظ والنسح واز او نصیحت ورته وکا خوغه نشانه کو ما امومی مساله بیان کړه کسانو ته بیان کړه او اسخوت پويشي چې دا عمل خو ما کې او دریم التعنيف کدی باندې کیږي لکه درشت او سخت خبر ورته وکا او سلورم التغییر بالید پلاس باندې منکا او پنزم مذمت وترک النفس عن الواجب والنس دا سورہ کتاب لولي چې پای کې مذمت راغلې ده خبرې چې سړی ځان د واعظ او نصح نس کې افلا فلا تاکنوناي پسستاسو حقل ن کووي وهذا امرون غله بالعقل دا اويې د جاپلا تاقللو اوولوي ذا امرون یلو مبلقل د بر خو پقل معلومږي لك بلد وره خلاصي ځانووره خلاص خبا وررک اوعاقل معلومي سلاون ب خپل خیر لټ او زان ب بیا پهسيج او مبلغ دبي انداز اوغويون بج هادي او ځان کو وو کو نهدي لشي که زانانده د زخته لاسي الله دا سلام ددس عاعلمم سادات عالم مثال بیان کړی ده مثال بیان کړی ده فمثله یو سراجه یحرق نفسه و یزیئ لغیره سادات عالم مومبتی ده مومبتی ځان سوزي په خلکو لپاره نو خلکو کلا مومبتی په دې بنیاد مبغوزه ګرځولې ده نفرض دې په دې بنیاد کړې ده چې مونږ له ډو رانه کوي نار کوي ځان له پیړه ګرځټول ویلی شو مومبتی چاره دی و چې نه ده ګرځولې چې ځان ټولو سوزي مونږ له نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجیب مثال ولی چه حرقو نفسا ویوزی بل رناور کئی زانا غدس وزائی. نو ده نور خلق جنت تا موزی وزان ل دو زخط روانه کال لامان ورکی وستغینو بسبر واسولا نو ده اتبرو لی کئی چه دا مغالجه دا دا آیت مغالجه دا دا دوارو بیمارو دا يهودو یو خب جاہ او بل خب مال نبی علیہ وسلم بارد دا ای او بل حب مال وکدغه نیمان راړو جاه وختمیږي اقتدار د مال لار را باندې باندې شکرانه ختميږي نظرانه ختميږي پیرسه تبلیغان او له خلاف بس پیرسه تبلیغان او له خلاف بس فقدا غيوا وجهي ها له حب د مال له وجه چې خلق پوهه شو نبي آمد خدای زوی نه جوړيخه خلک پوهه مفهوم پوهه رااله نبي آمد خدای زوی دا ترغيب پره بل شعر رواني سو پرې ته زدا شکرام لکه ابن الله صحي جوا نو بازار لپاره آسان خبردارل شه تبلیغان والا خلاف شخ. دن بانے نحب جا او دعوات ولا خلاف شه چې خلکو یې فهم او پوهه رانه شي د دین په اساس تقازو باندې پوه نشي نو خوب بجا صلی الله علیه وسلم فرمایل ما ذئب ان جایغان ورسل فی غنم ما ذئب ان جایغان ورسل فی غنم بأفسد لها من حرزه المال والشرف لدینه من حرزه المال والشرف لدينه دووږي شرمخان د ګړو د کنډکټ د پاره دومره خطرناک نه دی لکه د یو مسلمان د دین د پاره چې خوب بجا او خوب به مال سومره خطرناک دی دووږي شرمخان نبي عليه الصلاة والسلام کومال کوي داسې عجیب تعبیر ورکی داسې عجیب قالب کی خبر اورواچي ماذ ابان الجا يغاني ارسل في غنم بافسد لها من حرسه المال والشرف لدينه دووږي شرمخان دګړو د کنډک لپاره ډوره موذیر ندی دومره خطرناک ندی لکه د سړی د دین لپاره او د دا دین دارا لپاره دا چې حب جاه او حب مال دا څومره زیات خطرناک او نبی عليه الصلاه والسلام به حب جاه دې ته بل حدیث کې ویلي دی انها هي الحالقه انها هي الحالقه حضور عليه السلام کله چې اړول د دین لپاره حب جاه د دین لپاره چاړه ده خدای و دې هیڅ درکه کوم ځای که پیدا شګنا بس بهळा د پلار دې کړه کړه که جماعتي ژوند کې درکه و دې هیڅ پیدا شې چې ما به یې میر کوئی اگر زاه میر نو بیا کار نه کوم ما به میر کوئی مولایان و په دې قهرښت ما به میر ګو یا کار نه شم هه نبه پتاولګه ده چې ته دا کار خدای به په نه کې سره پاره کې او د پاره او نبي الله علیه وسلم بل حدیث ورتهولیک ته دا سریا سره ته کې ځکه موږ دلته مقصد سر سبق نه دی مرغرو اخلاقی تربیت کول লিখا چې د عملی میدان کې امامت مقام تورې نبی عليه السلام فرمایل تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الخمیسه حلاک دی د روپو طالب چې کار کوي سره پارا کار د دین کوي خو سره پارې کوي وتعس عبد الدينار سره پارې کوي اشرفو ده پارا وتعس عبد الخمیسه دغه دا د دارا د ورده ده پارا خمیسه اَلا كَضَلا چَریست را خود مالمیږي او تَعس عبد الخميس حضور الاسلامي طبيعت وي ان اوطيا رضيا ان اوطيا رضيا وايل لم يوتا سخطا کو ورتور کې ده خوشاله کني کې ورتور سخطا ډळे ورکل ډळे ان اوطيا رضيا وايل لم يعط سخطا تغس تغس وانتكص ولکيكه ابو حسين سره هلاک وشی وان تکسر خدای دې سر لاندې کې وخپې دې به باندې کې خدای پیغمبر کومي خبره کوي الله دېمان دکی تعس وان تکسر وشیکا ورکی کافر فلن تقش خدای دې خپکه داسې غځوي مات کې چې کانسرتي جوړ شي وشیکا فلن تقش وتوبه له دی اخزن بهنان فرسی پیغمبر علی السلام وای چې دا هغه بندره طارق خوشالی ده چې د ده اسواگی نیولی دی بس کمر بسته و لار ده آدر تا گوری خادم ده سپای ده منده وی و توبال غبدن آخذن بغنان فرسی ہی. اشغ سراسو سر په ببر ده مغبرتن قدم آهو پری ده خطو ڈکی دی اشغ سراسو مغبرتن قدم آهو پری ده خور ڈکی دی انکانت ساکا فساکا کورترائی جو شامیانی بلگه لرگی برالی پوگا سٹریج بجوڑه خدمت بکې دنده ودرځ رہی انکانته ساقا فالساقا کوړتای د اشکرا خير کې ورآواني نه خیر کې راوادي وانکانته الحراصه فالحراصه چوکي اداره بکې چوکي اداره انستازنا لم یوزن مقام داسی کې چوٹی غواړي نو چوٹی ورته هم نه ملایي انستازنا لم یوزن وای مستشفع لم یشفاع کزان سره سفارشی بوزي نو سفارشی هم د خپل جرمل وانه قابلیت قبول ني خو پیغمبر علي سلام الله و سلام فرمايي چې سره دي ارسل بي بي او لاره ده ما نه د فرس لاس کړي خو شي اړو ور تر ازنه بس منډه کوي نو الله تعالی د 30 پدي پدي پدي پدي د 20 مزومره کې دا اوس پدي تاسو هم د عزت خلاص امینو نه وي لکه دا نفس د باوول لږ ډېر ګران کار ده نفس دنیا باندې دباو کې خو نفس دباول نه رد خنویر ور وېچړ دباوي شي دا دا دا دا نفس انسانی دا د خنجر کې د د باوري یم امام غزالي رحمت الله علیه او خپل نفس د باور له یعالم طالبان ورته نشته الګیاغو فلسفي به ورته ودی یو اړمته هوی لري د شپې موکته چې زمما په دې بدن کې د یو تور او بلا ده دا غي بزرگ ورته وویل وي. وي. وي نفس په تکبر داسې ډکته دا نفس په تکبر داسې ډکته دا شوکر ځان نه علاوه بل انسان نشه کاری هغه ورته جسوکو زما دالت پیر د شیخ مجبودین کوبرا رحمه الله اغل الله سي نفس تسخيري امام رازي رحمت الله له روان شو اوصفل الله راضي دا نفس ورته وي مجمود سکن من سكن من بيزان باندې چولې تسبيب اور سريه جاهل پیر بيو تبو سر دي تمره لوی عالمي وقت بكي نيو ال جماعه توزي پاو خه يا ما ته ويردو خه يا ابر توي د چيلدا دلالتيفا دلالتيفه سر دي دلالتيفه خفي دلالتيفه قلب دا او دا مراقبه او مو كشفه نفس ورته لجار پلار دا درس ولا ور کوي یعنی متنه فر کوي اچراوه پس کو. تا. خانقا تا. خانقا دا صفغه مخته خدوم نفس ر قسم کو بوس ورغهال تا خانقاه تا او خانقاه دروازه کې کوم دای چې دا د اسمت لوټه پر تیری البته خاورو کې پرلاتو او لوټه به راوستي اوبه وړي وړي کولې تخلق دا د اسمت لپاره سوره د مسلسل د عمل کو سوره د مسلسل دا نفس ورتبيا طالبان ناشته درته به بستر لا نه چولې وو اور اوسبر دوبال وختونه پراتو لوډ سپیکر باندې کېدل او ټول بټاته غوښ بر اوازو دا اوس صد خپل که رښت خاورو کې ناشته لوتي ماته اوس او بس دوور هم قسم کړی چې تا نه بر سړیږي جوړو مل ولته نه پاسم ښه چې ته سو پورې سړیږي شوی نه تر پاسم نه بے نفس ورته اخر چې څلون شپق اتره رتیرش په بے نفس ورته اپر سیب خاصړی بل ورزه اوازې پته نه لا او ورہیع لعل صبرک یعنی بیا دو چې دې لږ نه پاسال ته به ام واقع خوشته کنا واقع خوشته ادل ته ځنه رټنګم نو لا وخت دي ښا ام رازي رحمت الله عليه بقصد نه بدن چې لاس بیره خورو ګوندشوندزره په مخ باندې راخ تلخه په مخ باندې راخ تل بانه څه دی لوخه بانه څه دی لوخه ان یو را شیخ مجمودین کوبراتا یو مسله درپیش ولې نه کلام ټول علماء محفل کې ناشتی هغه یې حل کوي نشي شیخ مجمودین وی یو سړی د مکه میرا کې فخر الدین رازی اغه پر دې مسئله په حل پویږي بل څوک نه مسئله لیکل له فخر الدین رازی په پته په وریکا امام فخر الدین رازی ال ری بالشام موریدان روان دي پروازه کېودی دل ففو لیډه ولته ملګری چرته دي او ورته رائے ته مې وصله خير خو دې شیخ سته او مسئله درپیش ده د وطن ټولو علماء او خلک لري شو فخر الدین رازی ته ولم څوک بویې شام کې نو اغه چې هغه په دې مسئله پویږي امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ورته چه تم مساله حل کې کا فخر الدین باندې حل کې کا فخر الدین باندې حل کې او ورسره ری تعالیشه اګه مساله حل کې نو کدل ته چا حل بیا ورته ته پوز بده کوم نو شیخ کبره ورته چې مون فخر الدین باندې قسم خونه نه کوي مساله حل کو کدل ته سوچته نه زکیل ته لېګو ان قلم را پیدا کا هغه ولا قلم راړو هغه ورنه قلم راړو نو بس ذور ته مساله په دوکه خچيولې کلهه مساله ورته چې هغه او شیخ کبره وو ویدا کوم زرا سره هرتمله اوش اورته کی د قطلته لپینځه سره د ریډال تنارت او ملنګ ونوې دالوټه تکای دا د لوتو خدمت کئ د خانقاه کې نو شیخ کوبرا الله له وی وف بالله و لا يكون الا فخر الدين قسم دې اذا بره ژیخه وکړه وکړه تحقیق بغیر د امام راضین ربل چا ده نا شیخ کوبرا پخپل را پاسید اوراتو سره اورته السلام علیکم فخر الدين اورته کیفه عرفت کیفه څنګه دې په پیدنځه فخرالدین مئمام او, او شیخ نجم الدین کوبرا عورته من حلل مغلقه ته هذي دې مغلقه په حل مې او پیدندې چې بل څوک نشي کووي او ورته تکلراملې وې زما سوراجې مونته رات نو خبر مې کړې ویني ما ولا نفس داسه خبيس نفسو شیخو په تواله ځرته بره خوندې ما دلته ذلیلو چې غیره توالدي الا يوستراس بس به بوت فخرالدین راضي دي جوړش او داسه مقام ته چې کله مليدو او محتذرو دا شیطان نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې حالت به احتزار کی ده هر مسلمان تر ازي او گمراکیغه چې دا ته خدای دې کی ده خدای سره غپته خدای یهودی خدای سره غپته دا دلیل ور سره وایخه نو فخر دین بل حدیث سره دا خدای په وجود باندې دلایل وې دري څوش په تو دلایل ور سره وایخه امام راضی دا دري څوش په تو زلوه نه باب کې دري څوش په تو دلایل ورته جواب کې وایخه حالت د مکاشفه باندې شیخ محمد دین بل وطن کې او د سکو او د س سره او د س هغه را واسه دیوال لري اخلاص کړه وی بیگ فخر الدین ما خداره بلا دلیل شناخته هوای چې خدای مې بي دلیله پیژندل دي پس فخر الدین راځي دلته یو جمله ویلا چې ما خداره بلا دلیل شناخته د دل خدای وجود بدیهی دی او بدیهیات د دلیل نه وړي خدای مې بي دلیله پیژندل دي خدای مې بي دلیله پیژندل دي امام رضى الله عليه والفاظ بل تکسان ال تخلقون تپوسو چې بېداست سمسلوه شیخ سیبو داس کو داس دا. لټه دا را ورغورم په بسم دغه وخت د فخر الدین رضی حالت د ځنکدان شروع وخاور د تر تصاووق مسائل نی مې انده سو پویږي نه دغه تاسو سوفیان یې نه نه چې سوفیان نه یې نه سو پوی شي نو تاسو سوفیان شي د له بوزرغان او عالمانو اينه و کوی بیا تو کوي هر مفتي سبب نه د مولتی سبب دامت برکاتو هم مفتي به وخړير او عامل او عالم عامل عالم. بس نه کانو نه ماخ تر وصلا چانه بس یو مې کړنه پاغي به اکتفا کړی يو وکړل نو په باغې مې اکتفا کړل أنا کار الله تعالی غفر توفیق نصیب کړ د پاسې دونو ان چې بس نجات ته پاره کافی دی نه صحیح شو نو پیر لري له سړاون موږ نو له سړې زمانا ذر کی دیوخ کی پیدا کیږي بندنو اوران زکریا سره رحمه الله ما بیات مو اوران زکریا سره نکړه رحمه الله لدم القد زکریا سره د ایبل سره أنا داسې وکړ چې ځای چا راوړم تاسو مغوښ کړئ الله دې ولا رجو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا إِمْدَاد غوالي اسْتَعِينُوا اللَّهَ إِمْدَاد غوالي د الله تعالی نه بس صبر او بس ولات صبر او بس سره مددت مستعان زاد الله تعالی دې اسْتَعِينُوا اللَّهَ ا مستعان به دا عمل د صبر او د ولات دې بسوبر وسوالا <متحدث> نَهُهَهَمْ مَسَلَى مسألة التواصل تواصل ض متواصل فا عبادات اخبلو تواصل ض متواصل فا عبادات اخبلو تواصل ض متواصل فا د غیر در أف SAN veo تواسل ض متواصل فذوات فازل و احياء أو صلورم كسم تواصل ض متواصل فَزَوَاتُ فَازِلَوْا أَمْوَاتُوْا توصل لغة تقربت شي يعني ده توصل بالسين فمعنا ذا توصل بالسواد دي توصل بالسين فمعنا ذا توصل او توصل بالسواد تقرب دي. او أو في استلاع ذا آل شراكي التوصل هو التقرب إلى الله بسبيل التوعات خدا يتزان نجده كل دي فسبيل لیکن قران کہ اللہ تعالی اتق اللہ وبتقو الیہ الوسیلہ یعنی اطلب الیہ التقرب بالطاعات مفسرین وتسلوا باسی بتاعات اگر دا توسل معنا د شرعی التقرب الیہ بالطاعات نو توسل د مو توسل په اعمال صالحہ اخبلو دا سر په امر جایز نه بلکې تقاضا د دین دا, دا مونږه عبادت سره پرکو خدای ته ځانږدیکو سره پر کوزان سره کړم خدای تزه نش دې کوم توسل په اعمال صالحو د غیر جائز د په اجازت د دي غیر باندې خدای د دی سړي د دې منزونو د خاطر الله تعالی د دې سړي د عبادتو په خاطر په اجازت د غیر زکات یې هغه د خپل عبادت صرف کوي په خپل تقرب کې نشاید چې تېزان سره شریک نه خوخ له هغه اجازه د هغه لازم ده چې دا ټیکټ زما ځان نه نکلی په د رسیدونو په کې لا سره سند شریک یې پیسې دي ضرهمه به خور ترسه دیشم الا توسل پر زواته د احیاو و درجه د رخصت کی امر جاهز ده او دا ثابت دي د اعماله د صحابه ونه لکه حدیث ته عثمان ابن مزغون اللهم انی اتوسل الیک بنبیک خدا یستاپ ده پیغمبر تا توسل کو او ذات فاضل د نبی و د توسل حین الحیات دیت خلاف کله د یوشردمه قلیلی فقط او پزافت د پیغمبر باندې توسل بعد با الوفات پد توسل بعد الوفات جائز ده کنه ده جائز د جمهور مذاب ده ل چې دا, دا توسل په نبی باندې بعد با الوفات جائز ده هر چ په غیر نبی ده نحین حیاته بل لذی باندې روایت د عمر رضی الله تعالی چې استسقاده پاره دعا کوله د نبی عليه السلام ته حضرت عباس ابن عبد المطلب د پوګې لاس کې خود وي اللهم انا كنا نتوصل اليك بنبيك مونږه پیغمبر پجوان کې باغه بتاس ته توصل کو ولان نتوصل اليك بعم نبيك اوس توصل کو تا پتر د نبیستا او هر چي توصل له بغیره پیغمبر باندې بعد له وفات دا بیا مصلحت لافيده دو وجد التصاحم چې سه جواز دال دي او سه په آدم د دا جواز دال دي له جائز ده په درجه د رخصت کې او ترک اولاد په درجه د عظمت کې هر چي توسل بذات النبي بعد الوفات دي حديث د عائشې دی باندې دال له خلق او تشکوا وکړه باران نشته حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها اغيوه د نبي عليه السلام د قبر مبارک د سینه په محاذات کې په دې چټ کې یو کوو وواسې سورج اورګی او بیا الله نه تقاضا د بارانو کړي صحابو د عملو کو فمتیرو حتا نہ بتل غشبو وصاله الاوديا وتفتقت الابل حتا نہ بتل غشبو ګیا هانه زرغون شوي وصاله الاوديا کنده وبایدې وتفتقت الابل وخان سر بشو نو چون کې مسله کې د دلایل تظاهر حمده دیوینه امه مت پکې اختلاف دی نو کو څوک وای چې نشتا مونږ در سره انکار نکړو اګه څوک وای چې نشتا ما مونږ در باندې ثابتو نه صحیح شو ستا پنځب دا جانب راجیهی په اعتبار دلایلو دی بل دیبل پنځب دا جانب راجیهی په اعتبار دلایلو حصر د حق نستا ستا په طرف دی انره دو په طرف دی ځکه دا ثابتو او ټولې کوي وای په به ثابتو چې رسول الله مجتهدن فیک حق متعیني بالنسبه الى ما الله بالنسبه الى ما الله خريق او حق متعددي بالنسبه الى الناس اشتهادي مساله ويمده جبه دي كه الله حق متعين وي لا الناس حق متع مختلف بي. متعدد واستعينوا بالصبر والصلاه استعانتك يد الله تعالىنا بالصبر والصبر سرا صبر لغه حبس توي در مراتب علماء صبر على الطواع صبر على المصيبه او صبر عن المعصيه صبر على الطواع صبر على المصيبه او صبر على المعصيه بلي مرتبيدي او اطلاق ده صبر ده کی پا ده ده نفت ده دا فرجبه نكيجي زك په دې کې حبس ده نفس دي عن المشتهيات رجا كسر ده شهوات راولي ده علاج ده بيماري ده حب المال ده علاج ده بیمارایه د حب المال دے. او ملز توعذو فائدہ کوي نو دا علاج د بیمارایه د حب جہده نو دا الله تعالی علاج خدا او بقرہ کی ب ځای پ ځای علاج نه کوي په قضا چې کوي نو علاج به ورته کوي چې دای دا طریقه دا زین بری مانوکیږي دیسره و انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعين ضمير د ها پنيز د بعضی مفصلین ضمير د ها پنیز د باذی مفسنیون راجی د صلات دا, دا مونز او پنیز د بازو نورو راجی د دی خصلت د استعانت چاسی دا علاج کول دگران کار علاج خود او ډیر شفیع علاج دی خدای علاج کول دگران کار و انھا لکبیرت د استعانت خصلت د استعانت لکبیرت لثقیله شاقه شاق او ثقیل دی اللا على الخاش غنا مګه نه په خوشو کوون کوبان اللا على الخاش غنا دولت ز را ال الخش او ال الخو فرغ بالجوواح اللا على الخاش غنا مګر په توزو کوون کوبانې تذرو کوون کوبانې نا اغ خلک يزونه قدونونه ذکه عقيده دا, دا مفيد د نجات ده زن وفید دنجات نہ دے تا دے اطلاق پہ جانے بے راجح بانے کی گئی اللَّذِينَ يَظُنُّونَ يَعْتَقِدُونَ وَيَعْقَنُونَ عَيْقَنَا وَيُوْقِنُونَ اللَّذِينَ يُوْقِنُونَ عَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ آخَلَقْ چِيَقِنْ سَاتِي چِدُوِ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ ملاوی دنکی دی ربخ بل سرا و انہوں اتاکک سردوی علی دی اللہ تعالی تراجعون واپس که دنکی دی یا بنی اسرائیل او اولاد دی یعقوب آنو یا بنی اسرائیل خطاب مکرر راولو تکرار د خطاب دا دا تخویب من الغذاب د ترغیب الیل ایمان دا پار دے تکرار دا دا پار راولو را چه غذاب ناویا ری او ایمان تراغب شي. أشكروا النعمتي اللتي أنعمت عليكم و أني فضلتكم ما فضل الدركداء سلاغى للعالمين فجمل عالمين بالي و أني فضلتكم ما فضل الدركداء سلا بإرسال الأنبياء فيكم سن فضلت مداركده فأرسل فيهم 14000 من الأنبياء بني إسرائيلوكي 14000 أنبياء الله وانی فضولتکم علی الغالمین واتقو یومن اویره گی دا او رزینا دا استخویف تی منگوه چه اغاده و تکرار دا خطاب سر پارو که تخویف دا پارا نو دا تخویف تی واتقو یومن اویره گی دا او رزینا لا تجزی نفسون لا تجزی لا تدفعو چه نبشی دفکول نفسون یو نفس او ان نفسین دا بالنفس ناشی انس شی دا زابو ولا يقبل منا نبش قبل رد دي نفسنا صفات سفارش ولا يؤخذ منا غدل نبش قبل رد ديننا لا يؤخذ منا لا يقبل نبش قد قبلوا من عدد نفسنا غدل في ذاب المال في ذيب المال ولا هم ينصرون ان بده ينصرونا يمنعون من العذاب محفوظ كل شيء ذعنا وَإِذْنَ جَيْنَاكُم مِنْ عَالِ فِرْغَوْنَا يَسُومُ لَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ نو دیتاو لی کیوس جداو صلی اللہ ذکر کئی بنی اسرائیلو کے دارم بنے بحث دیکھ اتن احمتو نا ذکر کوي او دو عذابو ذکر کوي چې بنی اسرائیلو بانے میں اتن احمتو نا او دو دلم احمتو نا کری دی او دا رنبنے بحث داتر آیت نمبر یوش پیتر پوری روان دے یا تدون پوری رنبنے نعمت وَإِذْنَ جَيْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْغَوْنَا نِجَادْ دَرْكَرَوْ مُنْتَاسُ لَا مِنْ آلِ فِرْغَوْنَا دَ آلِ فِرْغَوْنَا يَسُومُونَكُمْ يُذِيقُونَكُمْ چِسَقَوِي تَاسْتَاسُوءَ الْغَذَابِ نَاكَارَازَابُ ي ز خونا ابناكم لا تصرده دا عذاابدي داس ال العظب صورت ي ذ خونا ابناكم تشديد ي ز خونا دلالت كيف تشديد د زبح ب ي ذ خونا ابناكم چې سخت دا حالال ظمنناري نستاسو لا سخت وال ما پهمردة دا تشديد دا په تشديد بدي و يستحینا نساكم و او باقیې پر نسام بنا کوم ستایونه یست کوونه جوې پر خل نسام لونه ستاسو لل استخدام غدمملخواوف یو خو دوی باې بیگارکو او دویم یې نو چې بم زمونږ د لکه دپه خطره شي خوکدي وفی ذلكم بالا من کوم ماظیم وفی ظم، ذالکم اسم اشارہ راجعہ کا عذاب تھا وفی ذالکم لپدی عذاب کے بلاعن وفی ذالکم اپدی عذاب کے بلاعن مصیبت من ربکم جانب دربستا سنا غزیمون دیر لئے مصیبتو خدا کرت ذالکم عذاب شی وفی ذالکم اس راجعہ کا نجات تھا وفی ذالکم اپدی انجا کے بلاعن فوضو کامیابیو فوز فیل ابتلا بلا ماں نا فوز فیل ابتلا اپا دے کے کامیابیو پی ابتلا کے دجانت دربستا سنا غزیمن بیرلویا کامیابی ویز فرقنا بکم البہرا دادویم نعمت ویز فرقنا بکم البہرا فرقنا ویز فرقنا فلقنا اچو منگا ویز فلقنا اچو منگا پتاسبانی البہرا سمندر وهو النيل اول قلزم لکه مصر کې دو دریا وبدي دریاي نيل او بحيره قلزم او چون موږ تاسو باندې البحرا سمندر فانجهناكم نجات ده کوم تاسو له عبور تاسو پورې شوي واغرق ما آل فرعون غرق کومه آل حال دار انتم تشاهدون غرقهم تاسو دا غيب غرق مشاهده کوله دای ور ته ولاد و غړې ډوبېدل وای زوا غد دا د ریم نعمت خدای وایونه ممدان نجات می درک ریم در نعمت در نعمت دا صحیح شو ټیک شو نعمت دا نور ریم نعمت دا چې سمندر میوچو او ریم نعمت دا چې ما تاسو ته د عبادت د عجلنا بعد غفو کړل لمبنينه نعمت نجات ریم نعمت, نعمت تاسو پورې کول او د فرغون غرقول او در ام نعمت دا عبادت دسخین آباد ستاشو غفو کول و از واغدنا موسیٰ اربعین لیلتن واغدنا بابی مفاقلا کل پمانا ده نفس فیل لازی یعنی واغدنا موسیٰ اربعین لیلت او واغدنا پمانا ده امرنا امرو کمو موسیٰ علیہ السلام ترسلوی اختشپو بچل لکشه چل لب تیری سبکی چل لب او یا واغدنا مواغده فقفل مانا دا وغدناه وغدنا ننجد سرواعده اكلا وغدو ننجد سرواعده اكلا وعز وغدنا عمرو كمونغا موسى موسى علیه سلامتا اربعين ليلة دا سلویق تشبو اربعين ليلة يقومها و يسوم نهارها سلویق تشبو سجل بكي يقومها يسوم نهارها چداش په عبادت ژوند کې او د شپه د روزوبه روزی نسی سم متخذتم العجل سم په معنا د فاده فتخذتم العجل پسونی ستاسو العجل الخيلا الهن العجل معنا الفصيل د غوابه چې پس پسونی ستاسو الخيلا الهن معبود من بعده من بعد زهابه اله التور پس د روزنه کوه تور تا من بعده من بعده ذهابه الى الطور باغس پدې سوي چې دای وای چې لا اله الا الجور کو دريشه یو دا چې بقري سره احیا د ميت شوو نو دای جنس د بقري محيي ګرذولیوخه دای جنس د بقري محيي ګرذولیو احیا صفد باريده لهذا عجلنا اله الجور کو بقري سره احیا د ميت نو دای جنس د بقري اله ګرذولیو نو عجلنا اله الجور او دویم دا چې دا عجل کانا مسوغن من الزحب د سونا جوړو او دا بنی اسرائیل د دنیا دارای مزاج لڑو سروز پینو نیک خدای جوڑ کرو خوا بابا عبد الرحمن فرمائی صد بوتو تسجدہ سو دنیا تا بوت پرستی پرستار دی دنیا دا دنیا پرستارانو خوا سرمایہ پرستانا ذہنیتی لڑو او عجل مسوغ من الزحب او زحب دا آلہ درج سرمایہی دیتینا الہ جوڑ کرو او درے م دا د موسیقه او د ټنګ ټکور ګروی دگانو. دا د موسیقه عاشقانو د ډول سرنا عاشقانو او د عجل د جوړو په داسې انداز چې دکه به د هوا لهر نه نه وته نو مترنم او اذونه وته وته خلا چې هوا او پکینه نه وتا نو مترنم اذونه وته وته مختلف د سازونو کیسه او اذونه وته وته دا د موسیقی ګروی دگانو. خدای په هیر کو دنه خدای جوړ کو او دا, دا, دا, دا, دا, دا د خبره داد امام الہن مولانا ابو الکلام آزاد رحمه الله دا اغوی دا عجل كانت آلتا مسوغتا من الزہب لہا مجاريق كانت آلتا مسوغتا من الزہب لہا مجاريق تدخلو فیہا الہوا فکانت تسوت مترنمہ لیکن دا باجے بغا گئی دو خو شکل شکل دسکیو لیکن دی آلی شکل لیکن جاپان والا کل ریڈیو جوڑ کی سڑے وکی تماٹرے لازکی کل ریڈیو کی سڑے اگر کلونه و علا اصل لاسکی و اصل کې لوړ کړی بٹن ولوبې رېډيو وي داس مریش کې لوړ کړی بٹن ولوب وي رېډيو وي داس یو علاوه شکله د سخيو راګې دبا موتورانیم आवाज نه وتل سمما تا حاج تمولق الى عام من بعد وانتم ظالمون اهال د رچتاف ظالمون ظالمان وي اي مشركون غ بعد زلم د معنا په ش تفسیقرآ قرآن, پا قرآن بانے. من منفصلا یا بون لا تسرک بالله ان شرکهله لظلم غظیمسم غ فنا غ کوم دا اغې متخسم غ فنا غ کوم بیاغ فوقلهمون تاسو ت بعدې ظ کا پس د دینا ل غله کوم تشرونادي د پارې تا شکرې د شکر اشکر. هو العمل وفق عطاء الله شكر دي تنوي تصبير اوالي شكر دي شكر دي شكر دي شكر دي شكر دي شكر, شكر دي مشتاق الكفر دي خا ده دماني ده شكر دا مستاق الكفر دي نو هو العمل وفق عطاء الله شي خدا دي صلكم كلي دا غيب مقتزيات وعمل كل دي دي شكر وإلشي نو لغلكم تشكرون تعملون وفق عطائي وَإِذَاتِنَا مُوسَ الْكِتَابَا دا بل نعمت وای ذاته موصل کتاب اول فرقان لا غلکم تعتدون فالورم نعمت من ارشد دا کړه چې کتاب میدر کړه وای ذاته موصل کتاب اول کتابه ور کړه مو موسی علی السلام ته دا فرقان دا وصف د کتاب دے. والفرقان هغه کتاب چې فارق د حق او باطل لعلکم تعتدون حدد پارا تعتدون تصلون الی مطلوبکم چې تاسو د دې کتاب په وسیله خپل مطلوب ته ورسی حدايت معنا ایصال الی المطلوب وایس قال موسی دا پینځم نعمت دا پینځم نعمت وَيَسْقَى لَمُوسَى لِقَوْمِهِ فَأَوْكِجَ مُوسَى عَلَيْسْلَام عَلَى قُلْتَ يَا کو أَقَوْمَ زَمَاء إِن لَكُمْ ظَلَمْتُمْ طَاسُ زِيَاتِكُدِ زَانُنُ خُبُلُ بَانِ بِاتِخَاجُ كُمُ الرِّجْلَا فَنِيُرُسْتَ سِلَ إِلاَ فَتُوبُوا تَسْتُوبُوا بَصِيرَ إِلَى بَارِيكُم إِلَى, إِلَى خَالِقِكُم خَالِقُ بَلْثَا فَقُدُلُوا أَنْفُسَكُمْ تَاسُ قَتَلْ كَيْ أَنْفُسَكُمْ قتل کوي خپل رونه ا ليقتل البريء منكم المجرم ليقتل البريء منكم المجرم بریده ولغي مجرم دی قتل کی ځکه چې قتل د خپل نفس دا ممنود دی عند الشرائع كلها له ټول الهام دین نه پونس باندې ول کې دین پرې به و دین کیوم د ځان وحجل دا جرم دی او څنګه په پاکستان قانون دی کنا انغریزان د چې کوم پاتشي ودی هغه کوم پی پی سی کې ځان لا مستقل سیکشن نه ښه سویسايد سویسايد ځان لا مستقل سیکشن دی خودکشي د جرم دی سویسايد د جرم دی او دیو جنا انفصکم مونګه مو اول کپس اخوانکم باندې ا چرتن مړه واغست ها غزاینا دای ورتال تولیکي وانفصکم بمعنا اخوانکم بقوله تعالی ومنعته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لور سړی د نفس نشه کومه جنای پیدای خور سړی لوروی ام خدای جوړې ده نشینال تمین انفسکم معنا من, من اخوانکم استاد اخوانو نه تاسو له جوړې پیدا کړی دي فقط لو انفسکم قتل کای تاسو اخوانکم فليقتل البريء منکم المجرم علیکم خیر ولکم دا به تر تاسو دا پارا غنده باړي کمپنیز د خالق تاسو فتاب علیکم توبه قبول کړل الله تعالی تاسو انه هو التواب الرحیم واسقطتم یا موسا دا شپه نعمت چې ژوند دې مې کړی د مرګ نه بعد نعمت په کې سمه باسناکو وَيَسْقُو تَمَّى مُوسَى قَالُوا كَيْفَ تَصُمُّ مُوسَى لَنُؤْمِنَ لَن لَكَ هِرْغِز لَنُصَدِّقَنَّكَ لَن غَيْرَ كَمَا اسْتَطَعْتَ تَصْدِيقَنَا حَتَّى إِلَّا عَنْ حَتَّى بِمَا نَادُوا إِلَّا عَنْ مَغَرَّ دَنَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى جَاهِرَةً غَيَانًا بس اونیسه تا اسواعقه التندر الصوت الشديد صائقه معنا الصوت الشديد بس اونیسه تا اسواعوت الشديد اول يونيسه فخذتكم الصواعقه وليونيسه بسوالكم ما لا تستطيعونه تاسو سوال د غیر ممکن نو کله د غیر مستطاع مو کله امصلد صواب ویفه مسلدر ویته الباري بسوالكم ما لا اځه مرشي ارموتو زيليدي الخيرات الباري ممكن وای نه زم مرشي ارموتو زيليدي روت الباري ممكن وای نه نه غول فقزت کو مسایقته بسوالکم غیر الممكنه زکات اصل محال سوال نه کول نه محال سوال چې څوک یې نه خدای ربانی چې خو به اسی بیاخه چې تر محال هتو سوال نه کې به غیر ان منجو زم مرشي ته چې په حنفيه تر شي کې خو به اعتذار ډېر ګډول رفا په خو زموږ نه وبداه دې ځوال ډېر ګډوډه دې نمنګ ورته وینا بسم الله عليكم ما لا تستطيعونه استاش نو. دانا چې د رويې تنه سري ممکننو دغه سبب ثابتو چې رويې تنه سې ممکن نه مسله د نړۍ تر باري اهمه مسله ده وان تم تنظرون حال د چې تاسو قتل نو بصار به ان شاء الله دویل ازمن تاسو لرج دي تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اللہم صلی و صلیم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و محمد افضل صلواتکا بعدد معلوماتکا و بارک و صلیم و صلی علی دوسعت نعمتونا و دعا عذابونا شروع نلوم بنئے دریم فو ان جناکم درمو هغه دنا کولی کی افاونا سلورمه کتاب پینځم فوتابه علیکم او شپغم به شما با اسناکم وایس قلتم یا موسی پا و کی چویت واس او موسی لنؤمن لن الک مب تصدیقک واست حتا نرى الله مگر الچوین منګا الله تعالی جهرتن خیانن فاخذتكم سوایقت ونستاثلا صوت سو شدید بسوالكم ما لا تستطيعونه ذکر تاس سوال داس شیعوکو چې داریم تارکات نو چغه رؤیت الباری د مساله د رؤیت الباری شرعه د رؤیت پرائکی چه سترگر دی دا بوی بینا پا چې مانا چه دیکی باو شبکات او دری ماعات موجود وی کما فسر دو علیکا فی الحکمہ پردی وڑو کی کاب سر دا سترگر پردو تہ در تہ دا غی نجوڑا دا او دری کس معبری او حرچ شرائط دی پزات دا مرئی کے نو مرئی بوی شی مادی اوی او رڼا وب پرېږدي په ذات دې مرې باندې ستحد مرې او هر څه شراهت د نسبت بي د ډول مې نو دا مرې په جانب مقابله کې ویرایتا او دویم دا مرې په جانب مقابله کې ویرایتا بس دا مو لیکو بس دا اوس چې دا شراهت موجوده نو شه بلدې شي او هر څه ذات د باندې نغه مدینه دی نه پصت خید رانا پر وتو تصور نشته کیدل په یو jihad کې ممکن ندی ندا کلیه د دی فلسفه په اساس معتزله او انکار وکړو د روید د باری نه او وی وی چر روید په دنیا او اخرت دواړو کې ممتن دي ذاتن ام ممتن دي وقوم نو روید د باری محال ګړو او الدليل ده نا كلنا ورد بان ذاوي جلا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار او دم دليل ذاوي فا اخذتكم الصائقه بسوال المحال تندر ذقوا علي شد محال سوالنا مقول او الدليل في ذاوي قال لن تراني مصال سلامه او ما نشكتي مذهب دار السنه والجماعه اي ويريد د دنیرا که ممکن ده ذاتا ممکن ده ذاتا خو ممتنه ده وقوان هرچی پا آخرت کې ده نو واقع ده واقعی ثابت ته پا نقل دلیل ده آخرت وجوه یوم اذن نادورتون الارب بها نازره او درم دلیل حدیث تا مسلم شریف اینکم سطرون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر او هرچی پا دنیا که ده نو ذاتیم کانشتا او دلیل لی پی دنگ آیتو نا کمچه دا محتضی لو پی استدلال لیولی موسیقی آیت نمبر یو سل دری